Akkor ezt húzzuk ki. Meghalt. 79 éves korában meghalt Csikoréa. Én nagyon nagy Csikoréára jóngó voltam. Már nem emlékszem, hol vettem ezt a lemezt. Ez egy 1976-os lemez, és Cseszlovákiában adták ki. Ez a Welcome World Stanley Clark szerzeménye, csehű szopesni szüveti. 1976 Oldi Meola, Lenny White, Stanley Clark és Chick Corea teljes gyűjteményemet nem fogom tudni bemutatni ma és a jövő héten sem. Jövő héten is nagy, nagy valószínűséggel csikkorja szól. Bekapcsolva maradt a mikrofonom, amikor itt voltam, hogy aki hallott, hogy nagyjából három és órát aludtam, az nem hallott titkot. Um, hát lehet körülbelül egy ilyen 10 lemezem és egy olyan 15-20 CD-m clark aki a legkülönböző formációkban volt, jelen és aki egy nagyon invenciózus szerzői zongorista volt. A Kölni koncert rám nagyobb hatást gyakorolt CD-n, de Kis soha nem hallottam. Úgy, ahogy Csikkorját, akinek a lemezei nem hatottak olyan mértékben rám, de az élő előadásban egészen fantasztikus volt. Mindazonáltal számos olyan lemeze van, amely lenyűgözött, és ezek közül hoztam el néhányat ma reggel. Ma 2021. február 12-e van, péntek a pontos idő, 3 hét múlt két perccel. Nagyon hideg van, erre legyenek szívesek tekintettel lenni. Nagyon hideg van. Derülték, nagyon hideg. A közül az egyik, amit Hervi Henkakkal együtt jegyez, ez az An Evening with Chick Corea and Herbie Henkak. Erről szól Bartugbila szerzeménye, az Ostinato. 7 óra 10 perckor nagyjából Filipov Gábor fél 8-kor Navras Tibor 8 óra után néhány perccel Arató András Klubrádió ez a mai étlap El akarnának érni nem a szó fizikai értelmében annak nem lenne sok értelme ma 061 168 erre a telefonszámra reagálok többé kevésbé hogy a mai formából fussa. 061-911-168 1978 februárjában rögzítették. Következzék egy újabb emblematikus lemez. Ez a Children's Song. Pontosabban mondva a Children's Songs az ből ICM records Charlie Chaplin szerzemény 1994-ből, már a felvétel, hiszen nyilvánvalóan Charlie Chaplin korábban írta a Smile-t, barkobászhatnak is, kitalálhatják, hogy kivel beszéltem. Szerintem soha nem fogják kitalálni. Én még egyébként, én nem emlékszem arra, hogy Kejfejjacsiban valahogy is barkóbáztam volna. Amikor ilyen játékot üzök ismerőseimmel mostanában, azok ki nem állhatják. Régen barkóbáztam. Nagyjából hat perc van erre. A kérdés, azt kitalálják el, hogy kivel beszéltem. Soha nem beszéltem vele, most beszéltem vele életemben először. 061, 9, 111, 168. Apám születésnapja van. 1923. február 12-én született. Ahogy tapasztalom, nagy kedvet nem éreznek barkobázni, cserébe én meg nem alszom el. Ja, és nem mondtam hogy kivel beszéltem. És hogyha a barkóbázás nem is vállalnék, nem tudom, de ilyen korán reggel egy ilyen súlyosabb témával előállhatok-e? Ennyi Figyelek. kérdésem lenne. János, elküldtem az előbb. Láptam. Igen, igen, ahhez kapcsolódik az a elképesztő ügyészségi határozat, amely annak folyamán született, hogy még 2018-ban. Az én választókerületemben 19-ed magammal tettünk büntető feljelentést, miután meghamisították a aláírásunkat, és 15 párt úgy gyűjtött, úgy igyekezett gyűjteni ajánlásokat, hogy meghamisították szándékettségben elkövetve ezt a cselekményt, és erről is tartunk sajtótájékoztatót, hiszen kijöttek sorba azok a határozatok, amelyek az eljárás megszűnéséről és megrobás alkalmazásáról ítélkeznek. Tehát leírják a tendőrség három éves nyomozás után, megállapította a hamis aláírásokat tartalmazó egy hívet leadását, megállapítják, hogy a BTK 345. paragrafusában minősülő, és itt szerintünk téves magánokir, hamis magánokir kirasz felhasználásának védségét állapítja meg. Ugye minden nemzeti jogvédőszolgálat, mint ami a jogász kollégáink egyértelműen a helyes tényállás az li intellektuális közokirat hamisítás büntette, és a választás rendje elleni büntet halmazata. Ez lett volna a helyes ténymegállapítás, illetve a megállapítás és akkor viszont nem lehetett volna alkalmazni megrovást, hiszen az három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. És ami elképesztő, ami a határozatokban háromszor van leírva, Idézem, e büntetés kiszabási tényezőkre figyelemmel megállapítottam, hogy a gyanúsított cselekménye olyan csekély mértékben veszélyes a társadalomra, és így, és így, és így tovább. Ez háromszor már megjegyeződött az ügyészségi határozatban, pedig hát szerintem nem kell ahhoz eh, politikai szinten senkivel sem egyetérteni abban, hogy ennél veszélyesebb a társadalomra nézve, ennél eh, kiterjedtebb bűncselekményt nehéz elképzelni akkor egyre szándékegységben követik el, úgyhogy, úgyhogy mindenki csak földobom a kérdést, hogy miért érdekelt a dr. Borai Tóth Mónika ügyét a 14.-15. kerületben, hogy ilyen határozatokat hoznosorban. Úgyhogy ezt tök egy ilyen reggeli kérdésből tömés. Köszönöm szépen! 06-1911-168, már csak nagyon rövid ideig. Jó reggelt! Jó Gábor beszélget velem, vagy én vele nézőpont kérdése. Én nagyjából elkészültem erőmel, mint általában ez így szokott lenni péntekre, bár érdekes hétvégi programom lesz, amit veled majd lehet, hogy itt most a nagy érdemét, ezzel nem mutatnám. Azt kérdezem, miről fogunk beszélgetni? Hát most felkéltetve az érdeklődés, és az érdeklődés is, de az Figyelj, a Tényleg van néhány telefon, ami konkrétan úgy szól, és aztán én néha visszaolvasom a, az ezzel kapcsolatos észrevételeket, a veled folytatott telefonbeszélgetés, az rendszerint ilyen egészen iszonytató hangminőségben zajlik, ami egyébként máskor nem mindig is szokott így lenni, nem tudom, hogy neki lehet az oka. De a maga a rossz, vagy a hangod? Nem, a hangod, az, az ég egyet, a semmi probléma nincs. a vonal megadok egy másik felkodt. Várj egy pillanatra, tettem. azt akkor meghallgatom. Ilyen. jöntem, ez kevés szám. Halló? Ez sokkal jobb. Na, akkor, akkor ezért. Értem. Tehát? De... Miről fogunk beszélgetni? Ö, most megzavarodtam a telefonváltás miatt. De már előtte olyan zavarodottnak tűntél, de én ezt nem fogom kihasználni. Hát János, ki is akár, én ilyenkor általában hajdalóta dolgozom, és kicsit bele vagyok merülve a szövegbe, úgyhogy ha a feleségem az akkor is kicsit melezen, <gül> nem vagyok megindítható. Rendben nem. Cserébe yep. és is három és fél órát aludtam, úgyhogy ezek szét, ha te alvásodat és az enyémet összeadjuk, akkor egy talán egy normális ember alvás mennyiség. Megközelítőleg. Mit olvastál? Most nem olvastam, most dolgoztam. Egyébként a, a, a, az olvasásomról szívesen nem Azt mondtam neked volt hétlen, hogy most belevetettem magam a pont száz évvel született Miklós kronológiailag haladok végig az életményben. Most éppen a jelentés ötegérő novellás tartok, ami a 60-as évek közöttől jelentve. Azt hajnal, hogy mostan. Én képtelen vagyok olvasni. Tehát egész egyszerűen a hétköznapnak az izgalma, vagy ezt nem tudom mivel. Tehát, rább a hétköznapi izgalma nagyjából úgy hat, mint egy gyerekre. Tehát a szó fizikai értelmében felizgat, egy csomó dologra alkalmassá válok, és egy csomó dologra alkalmatlanná az olvasás az sajnos ide tartozik, úgyhogy iszonytató restanciám jön létre. Beleértve, hogy ugye a tgm már réges-rég rég kellett volna beszélnem a könyve kapcsán, de nem akarok úgy felhívni, hogy nem olvastam, és hogy hát mikor fogom elolvasni azzal kapcsolatban, csak rém vannak. Hát de közben a olvasom az értelmény. Hát hogy... igen, de hát ezek, ezek igen, hát kémiából készülök mindig valami tétel van. És meg van amikor hogy beszélni a Nincs, könyvet. hát de ahhoz el kéne olvasni a könyvet, ami kurva vastag, szóval nincs nincs de nagy részétől is olvastad meg. Nem hiszem. A... Nem, egyrészt, ha olvastam és elfelejtettem. Meg kéne néznem, hogy vagy Miklóstól például nekem otthon mi van meg, de ha azt kérdeznéd tőle, hogy én tudom-e ki vagy Miklós, akkor pontosan meg tudnám mondani. Ha azt kérdeznéd, hogy mit olvastam tőle, hallvány lilagőzöm nem lenne róla. Valami olyan tempóban fogadok be információkat, és valami olyan tempóban felejtek, de hát erről beszéltünk mi már korábban, hogy arra szabak nincsenek pedig uh, fel tudnám nagyjából sorolni, nagyon szép első kiadásaid vannak a mészőkből. Ezt én értem, de figyelj, akkor nekem nincs olyan szivacs agyam, mint neked. De a tettekönyvtáradról beszélünk. Én ezt értem, de hát az én könyvtáram az nem az én agyam. Jó. Arra van egyébként az intézetnek valamiféle tanulmány, hogy hogyan lehet öreg embereknek, mint nekem tehát, hogy agyuk? Tehát, hogy jobban megmaradjanak a dolgok, vagy ez, ez nem feladata az Egyensúly Intézetnek? Hát nem, sajnos nem, nem, nem bioinformatikai cég vagyunk, de, de figyelünk ilyen, ilyen típusú tanulmányokat, és az a jó írám, hogy van már olyan eljárás, ami elég bíztakul a tekintetben, hogy a az adsejtek öregedéseket le tudja lassítani. Azt láttam, hogy mert ugye készültem a magam módján, hogy van nemzetközi lapszemle, de az mire vonatkozik? Most a hírlevelünkre gondoljuk. Ez egy nem nyilvános szolgáltatásunk a támogatóinknak, ugye többször beszéltünk már arról, hogy, hogy minket magánszemélyek és cégek is támogathatnak, amiért ö, cserébe nem kérhetnek semmit a mi munkánkkal kapcsolatban, viszont mi igyekszünk legalább érdekes szolgáltatásokkal meghálálni a támogatásokat. Ilyen például egy olyan típusú hírlevél, amelyik más típusú híreket szokott összefoglalni, Változott-e a támogatás mértéke, vagy hogy a pandémia idején? Az folyamatosan változik. Egyrészt azt mi látjuk, hogy azért sokakat megviselt a, a, a válság, tehát lát, a tárgyalásokból kiderül az, hogy sokkal nagyokat veszítettek, és közben pedig mivel a pandémia idején léptünk, a nyilvánosság elé új emberek is jöttek, tehát nagyjából úgy egyensúlyban maradt a Dolog. Van egyrészt egy növekvő érdeklődés, másrészt pedig van egy csökkenő keresletképesség bizonyos emberek. Tehát itt ugye kevés emberről beszélünk sajnos összesen, bármikor nőhetne még tovább, mondom itt zárójelben, de, de nagyjából stabil maradt a, a támogatóinknak a létszáma. A lelkesedésük pedig nagy. A, a hírlevelet bevalahogy én tudtam írni, mert... Egy kicsit maximarista vagyok, kényegében is nem tudom kiengedni a kezem közül, és az egy nagyon jó érzés például, hogy ezt erre elég jó visszajelzéseket szoktunk kapni. Az a, talán a te újságírói felfogásodtól nem idegen az, hogy ennek a hírlevének az az egyik mögöttes gondolata, hogy nagyon sokszor érdekes dolgokról nem szokott hír esni a sajtóban, vagy legfeljebb ilyen eldugott szórakozás, szórakozás rovatokban és ilyeneket próbálunk összegyűjteni ilyenkor, meglepő az, hogy mennyire sok érdekesében kerül be a Magyar Nédiába. Ez így van, és rövidesen visszatérünk ide, az elmúlt időben egyébként hihetetlen mennyi... Én hát, ugye, újságíró volnék, nem tudom, én nem hiszem, hogy újságíró volnék, én egy ilyen helyét kereső pali vagyok, aki riporterséggel foglalkozik viszonylag hosszú ideje, teljesen ideiglenesen függetlenül, hogy ez mennyire önellentmondás, de az elmúlt napokban megint olyan mennyiségű élményért, ami ráadásul a fogva teljes mértékben átadhatatlan, és ugyanakkor az én munkámat egy tízes skálán tízesre hagyja át, hogy ez a régi szép, vagy kevésbé szép időkre emlékeztet megfelelő rész aláhúzandó, de visszatérve a hírlevére, illetve mindarra, arra, a mögöttese, azzal kapcsolatban van-e mondandója a kutatási igazgatónak, hogy hogy alakul Magyarország élete a tekintetben? Ugye Kornai Jánosnak volt egy nagy könyve a hiánygazdaságról és annak a belejáróiról, a következményeiről, ami ugye még a szocializmusra áll, de valójában erre a mi nagyon sajátságos kapitalizmusunkra is sok szempontból jellemző. Most a hiánygazdaság az nem arról szól, hogy pénztelenség van, hanem az, hogy valami nincsen, és akkor az milyen következményekkel jár, de akár a pénzre is vonatkozhat. Amikor a piac nem ad kellő mennyiségben pénzt különböző szereplőknek, ez lehet kutatási intézet, vagy kutatóintézet, lehet média, lehet sport, lehet bármi más, alapvetően a média van most a fejemben, akkor a média különböző szereplői legyenek azok internetes újságok, vagy rádiók, a hallgatóikhoz, az olvasóikhoz fordulnak, és ez az olvasókhoz, ez a hallgatókhoz, ez az egyébként a kutatóintézeteket kutatóintézeteket fenntartó emberekhez való fordulás, ebben van egy olyan mennyiségi elem, amit én legalábbis úgy élek meg, hogy eléggé nagy, és növekszik, ami összefüggésben van a piacon lévő korlátozott pénzzel, vagy nem korlátozott pénzzel, de korlátozott felhasználási móddal, az, ami az elmúlt időben, ki tudja hány évben Magyarországon kialakult, azzal foglalkozik-e e tekintetben a ti intézetetek, mert hogy ez a fajta pénzelosztás egy sor piaci vagy kvázi piaci szegmensnek az életét egy tízes skálán minimum meghatározza, Beleértve későbbi beszélgető partnerem életét, a Klubrádió elnökét, Arató Andrásét, hiszen a Klubrádió is lehetne piaci szereplő, mégsem az. A kornai zárójel vetelném, az picit másról szól az a könyv, de egyébként tényleg egy, egy elég időtálló könyv. Amiről most beszélünk, az igazából pont arról szól, hogy a, a piacnak az úgynevezett kudarcait e, hogyan lehet orvosolni. Erre ugye általában két Féle lehetőség van, itt ugye arról beszélünk, hogy van egy eléggé kicsi méretű piac, és egy alapvetően forrás szegény piac, Ha a médiáról beszélünk, akkor a média ö, ö, ö, szemmaradása az tisztán piaci úton, ö, a kellően színes és plurális média szemmaradása az, az, az eléggé nehézkesen megoldható, vagy akkor tágítsuk ki, és a mi, mi, mi, mi a köztünket is belevonva a, a, a színes nyilvánosság szemmaradása piaci alapon nehezen megoldható, és ilyenkor két lehetőség van vagy az állam lépe, mint a piaci kudarc orvosolja, tehát célzott támogatásokkal, értetési pénzekkel, civil szférának juttatott keretekkel megpróbálja ellensúlyozni a piacnak a szegénységét, vagy pedig a másik út, ez az állampolgárs felelősségvállalás, hogyha úgy tetszik, emberek X számú napilap vagy társadalmi támogatásával próbálják igazítani azt, hogy a piac egyébként nem tud fenntartani társadalminak hasznos. Dolgokat. Ilyen szempontból uh, én egy nagyon jó dolognak tartom azt, hogy láthatóan Magyarországon terjed ez a fajta állampolgári felelősségvállás, tehát hogy emberek rámutatnak uh, nekik hasznosnak tűnő célokra, vagy ügyekre, és erre pénzt a saját maguk által meg megkeresett uh, pénzből, és ez mindenképpen talán hosszú távon jobb és fenntarthatóbb, mint hogyha az államra van utalva egy ilyen kiszállított piasznak a. a a fennmaradása az egyesüli intézet annyiban foglalkozik ezzel, hogy ez része egy szélesabb értelemben, aktív és tudatos állampolgári fogadtartásmódnak, eh, amely szerintünk lehetne erősebb és jobb is Dorgálható-e -e az állam amiatt, hogy így jár -e? el? Hát attól, fikk, hogy, attól fikk, hogy melyik eljárásról beszélünk. Hát arról, hogy nálam évekkel ezelőtt Lázár János, akkori miniszter. Excessi Sverbis kimondta, hogy az államnak milyen kötelezettsége van, és hogyha csak rajta múlna, akkor egyébként a média szereplői hogyan jutnának nem feltétlen piaci forrásból pénzhez, annak érdekében, hogy relatíve gondtalanul tudjanak működni, de egyáltalán tudjanak működni. Aztán abból az ig a világán nem lett semmi sem. Lázár János sem olyan tényező ma, aki egyébként ez ügyben érdemben tudna tenni, akkor úgy tűnt, hogy az, de akkor se tudott tenni, nem tudott, vagy nem akart ezt nem tudom eldönteni, a helyzet azóta csak romlott, és az, hogy ilyen mértékben számítson internetes újság olvasójára, rádió hallgatójára, abban van valami diszonáns, független attól, hogy én magam is sokszor volt -e ebben a helyzetben. Ez nem lenne diszonáns szerintem egyébként akkor, hogyha, hogyha létezne ez a kultúra, és szilárd lenne, és lenne Na, olyan jól keres, és Nem létezik, létezik, létezik ez a kultúra. És igen, itt így beszélünk, viszont ténylegesen piaci kudarcról, szóval, amikor az államnak lenne felelősség, és azért kérdeztem vissza egy kicsit van, mert az állam sokféleképpen léphet be egy ilyen helyzetbe, uh, és itt a gyakorlatilag a gazdaság bármely területét lehetne párhuzamosan felhozni. Az állam ilyenkor megteheti azt, hogy megteremti a megfelelő kereteket, uh, és a politikától eltávolítja az ezeket kapcsolódó döntéseket, és megteheti azt, hogy a politikai befolyással <höhem> összevonja a kudarcok orvoslásának az irigién ezt a tevékenységet. Tehát nem mindegy az, hogy az állam az mit csinál, félzottan kiválaszt, vagy szereplőket is azoknak juttatott -e sokat vagy a forrásokat biztosítja, és ezt, ezt a széposztását eltávolítja saját magától. Ez az egyik feled, de a hátralévő időben, ami annyira nem sok, de annyira nem is kevés, azt is szóvá kell tennem ennél kevésbé konkrétan, hogy egy olyan kétpúlusú politikai világban, mint amilyen én, azt nevezem kormánypárt ellenzék, az is Uh, szembeszökő, szembeötlő, megfelelő rész aláhúzandó, hogy maga az ellenzék vagy az ellenzéknek a potens figurái gazdasági számításból vagy politikai félelemből milyen kismértékben veszik ki maguk, tehát milyen kismértékben veszik ki a részüket abból, amire egyébként piaci szegmensek pénzként számítanak és kerülnek aztán megint abban a helyzetben még inkább, hogy a fogyasztókra támaszkodjanak, mert azok, akik egyébként Egyébként az állam hiánya ezt elvileg megtehetnék, gyakorlatilag számításból, félelemből fogalmam sincs. Ennek a feladatuknak, ennek a nem tudom micsodának, elvárásnak, hát egy tízes skálán inkább négyesre felelnek meg, mint nyolcasra. Egyrészt igazad van, másrészt a hosszú távon nézve volt. Most egy olyan forgatókai lehetőségéről beszélünk, amikor egy kiszáradt piacon a média egy a Kormány pénzéből működik, a média másik része pedig az ellenzék pénzéből működik, ami szerintem hosszú távon egy eléggé borús képet adna a magyar média helyzetről. De értem a felvetés a, a, a mögött új logikát, én nem is fogom kommentálni sem az ellenzők, sem a kormány tevékenységét betéren. Én azt mondom, hogy Magyarországon a jelenlegi helyzetben, nagyon sok szempontból a jelenlegi helyzetben azt tartom egy idős fejleménynek, hogy legalább most mondjuk így, hogy az említett két szereplőn kívül egy harmadik szereplő egyre inkább a a médiapiaszot a finanszírozásában. Állampolgárok fontosnak tartják azt, hogy média termékeket hónapról hónapra bizonyos összeggel támogassanak. Megedzem, most nem írtam, nem tudom összeszámolni, de 6-7 sajtógármot én is szoktam támogatni, függetlenül attól, hogy egyébként egyetértek-e az irányvonalukkal. Egyszerűen azt egy olyan tartom, hogy a magyar médiapiac annyira színes legyen és annyira stabil De legyen. Elnézést, te Én miért vagy külön, külön mint az állam? Én nem vagyok külön, mire egy állampolgár vagyok, aki azt gondolja, hogy van felelőssége. És az állam miért nem gondolja, hogy van felelőssége? Ezt kérdezz meg az államtól. Illetve az állam szerintem azt gondolja, hogy van felelőssége, erről sokat beszél is, és ezt a felelősséget gyakran más természetű térül meg, mint ahogy okay, Rendben az van, akkor. Másik kérdés. Itt már korrupciós indexről, a legkülönböző felmérésekről volt szó. Hallottam a bármintot. Azt kérdezem tőled, hogy ami nem mérhető, és amire a legkülönbözőbb szegmensekben hivatkoznak, de vissza kell kérdezni, és a válaszok általában nem szoktak publikusak lenni. Az, hogy egy demokratikus országban, vagy magát demokratikusnak való országban állampolgárok, adott esetben hazai vagy nemzetközi cégek vezetői, mert olyanok, hogy nemzetközi cégek nem léteznek, de cégvezetők vannak, öm, piaci viszonyok között, de mégis öm, nem feltétlenül csak piaci módon élő országokban, nevezetesen mondjuk Magyarországon, milyen mértékben és hogyan számolnak be politikai félelmeikről, ezzel kapcsolatban van-e bármilyen felmérés, és ha igen, ez a félelem, amely alapos vagy alaptalan, megfelelő rész aláhúzandó egyébként az, hogy valaki fél, ahhoz nem kell objektív alapnak lennie, mint hogy a szorongás is, ugye a tárgy nélküli félelem. Azt kérdezem, hogy vajon ezzel kapcsolatban létezik-e bármilyen felmérés, beleértve, hogy hol van Magyarország, mert én ilyennel még nem találkoztam, de szívesen olvasnám, különös tekintettel arra, hogy egyébként azokat a premisszákat is megismerhetném, ami alapján egyébként ennek az indexét kialakítják. Nagyon sokat hallok erről, mindig visszakérdezek, a válaszokat nyilvánvalóan nem oszthatom meg, de, de szembeötlő és egy fontos tényező a mai világomban. Összehasonlítható, nagyon sok országra kiterjedős, idő, hosszú idősorosan vizsgálható adatbázis, ilyen nincsen, azért én tudtam ma. Tehát a politikai indexet, még, ha jól tudom, akkor nem alkottak, de lehet, hogy most ö, megbuktam a vizsgán. Egyedi közvéleménykutatások szoktak lenni bizonyos országban, szintén szóval Magyarországon is. Nemezetesen mondjuk felteszik azt a kérdést, hogy a véleménye kifejtése következtében féle politikai retorzióktól, ami egy, egy, egy meglehetősen jó, vagy viszonylag jó proxy index lehet, tehát ilyen közvetett megközelítésre alkalmazható indexet, index, a az általában az állam működésével, a jogrend működésével, az állami intézmények működésével kapcsolatos állampolgári bizalomnak a mérése. Tehát egy viszonylag rendszeresen felvett adat, például Európán belül megkérdezik az állampolgárakat többek között például arra, arról, hogy mennyire bírnak abban, hogy a, a, a hazájuk jogállama az megfelelően és pártatlanul működik. Tehát ilyen létezik, hogyha erre van a kérdés. A, a, a, Meghatározatlan politikai félelemre vonatkozó indexet én nem ismerek. Köszönöm szépen a rendelkezésre állás, majd avas be, hogy kinek a telefonszámán beszélgettünk. Filipov Gábor halották, akkor neki több is van ezek szerint. Akkor ezt is megjegyzem. Igen tengermény tiszteleten fialajános Jó reggelt. Navras és Tibor van a vonalban, ő beszélget velem, vagy én beszélgetek vele? nézőpont kérdése, aminek ugye azért van jelentősége, mert egy beszélgetésben ugye nem, hangozzi, nem hangozhat el az a kérdés, mely szerint mi van, mi a kérdés, mert ugye, ha két ember beszélget, akkor beszélget, és nem feltétlenül kérdések és válaszok hangzanak el. Az elején, hogy belejöjjünk, azért én kérdezni fogok. Rövidesen fel fogom hívni Arató Andrást, aki a klubrádiónak az elnöke. A klubrádió történéseivel én itt most önt nem fogom se szórakoztatni, se redőket nem fogok a homlokára vonni, de hosszú idő után megint egy olyan történet van Magyarországon, ahol média szereplők és politikai pártok ö, Brüsszel után kiáltanak, a legkülönbözőbb intézmények nevei hangoznak el, beleértve, hogy milyen felelősségük van, meg milyen mulasztásuk van a parlamenttől, a bizottságokon keresztül a konkrét személyeknek, de nem a jelenben, hanem a múltban is. Azt kérdezem öntől, hogy a Brüsszel után való kiáltás, ami kicsit olyan egyébként bizonyos szempontból, mint a mentőv, bizonyos szempontból viszont olyan, mint az amerikai csapatok, akiknek be kellett volna ide jönni 56-ban. Ugye a mentőv és az ide bejövő amerikai csapatok közötti különbséget ugye nekem nem kéne uh, magyarázni, mert ez evidens. Igen, igen. Uh, valójában mennyire magyar és mennyire uniós jelenség. Mit tapasztalt ön az alatt az idő alatt, amíg uniós biztos volt, illetve mit tud erre nekem mondani, mert foglalkoztat ez a kérdés, és nem van a többi ország életét olyan mértékben, mint a magyart? Brüsszelbe politik az adott ország belpolitikai konfliktusaiba? Vagy legalábbis odafolyamodása? Mi, mi Brüsszel véleménye? Igen. Igen. És ha ez a véleménye, hát, akkor beavatkozik-e? Igen. Azt mondanám, hogy a, az alapító tagállamok kivételével, bár itt is Olaszországnak kilóg, tehát azt mondják, hogy Benelux országok, és Németország és Franciaország kivétel, Francia kivételével eléggé általános az, hogy a belpolitikai konfliktus kapcsán a szereplők kifelé is fordulnak, ha ez még annak minősül, és azt mondják a brüsszeli szereplőknek, ugye majd mindjárt mondom, ez nem mindegy, hogy kinek, hogy itt valamit kellene már tenni, de van egy olyan tendencia, hogy minél keletebbre és minél délebbre megyünk az Európai Unióban, annál erősebb reményeket fűznek a Brüsszelhez forduláshoz. Tehát én ezt egy kicsit összefüggésbe hoztám... valamit a... nem értek. Nem azt mondta, hogy a talapító országoknál is előfordul, hogy Brüsszelhez fordulnak? Olaszországnál igen. A... A, hát a francia előfordul, a francia-német-holland-belga, a, a, a luxemburgi politikában is előfordul, de ott azért sokkal inkább saját tyúknak, és nem pedig külső referencia pontnak talapják Tehát ott van egy sokkal interiorizáltabb hozzáállás, hogy ilyen bevesek egy ilyen jók és idegen szót a, a, a brüsszeli intézményrendszerrel kapcsolatban. Nem annyira a fellevviteri bíróságként tekintenek rá, mint ahogy egyébként így kelet és délfelé haladva az országok egyre inkább. Ugye ennek a, talán már meséltem, az egyik leg, számomra személyesen az egyik nyilvánvaló bizonyítéka az volt, amikor a spanyol parlament alsóháza, alsóházának az oktatási bizottsága, amely éppen az oktatási reformot tárgyalta meg, és összeveszett a kormány is az ellenzék, akkor azt találtak, ki, hogy hívjanak meg engem, mint az oktatási képzerevős biztost, és egy meghallgatásra, és elmentem a spanyol parlament alsóházának oktatási bizottságába, és szabályos ilyen perszerű körülmények között. Az ellenzék is elmondta az érveit, a pormánypárti is elmondta az érveit, és, és tőlem várták, hogy, hogy szolgáltassak igazságot a vitatkozó felek között, hogy végigyítsen. És a mi történt? Érde. Mi történt? Nagyon ha? jó hogy nagyon hosszú, és nagyon jó beszélgetés volt. Nagyon de de volt. El, el, el, megmondta, hogy ön szerint kinek van igaza, vagy mi történt? Nem, sem. Ez szerintem a szereptévesztés lenne. Nem, én megpróbáltam közelebb, tehát kompromisszumot kidolgozni. Szerintem az én esetemben egy olyan pozíció nem én voltam, tehát ami, aki olyan politikákkal foglalkozott, ahol a tagállamoknak kizárólagos hatáskörük van, a súlyos szereptévesztés. Oké, okay, rendben van. De most de, de, a... és, és, és kidolgoztunk kompaniszokat. De nem, van, ezt tehát... nem nem korábban, korábban, vagyha igen, akkor elfelejtettem. Én vagyok a junker, és akkor erről hallok, de még előtte. Én vagyok a junker. Önnek annak idején ezt el kellett neki mondani, vagy ez saját szakálára, a saját nem létező szakálára eldönthet, hogy ilyet elvállol? A saját szakállamra eldönthettem, nem kellett elmondanom, de természetesen tudott volna a bizottságban sokkal szervezettebb a belső kommunikáció rendszere, mint, mint amit én láttam máshol. Oké, okay, rendben van. Akkor, amikor eljárt, és amikor egyébként nem tett többet annál, mint amit elmondott, akkor a saját belső szavára hallgatott, vagy ezzel kapcsolatban van önnek egy leírata, hogy mi az, amit megengedhet magának, és mi az, amit nem? Nincs, nincs jelleirat, annál inkább, mert nagyon különböző biztosi szerepek vannak, attól függően, hogy milyen politika, milyen területen... De nincs, ha így van, a... akkor egyébként, ha túl, többet tett volna, mint amit elmondott, akkor egyébként én vagy a Junker, hogyha a Junker a Junker, és nem én vagyok ő, mondhatta volna, hogy Navracs is, Navracs is azért te ezt vitte, de nem kellett volna ilyen mértékben beavatkoznod, vagy nem kellett volna? Mondhatta mondta. volna, mondhatta volna. Volt rá példa, hogy egy-egy biztos, hát tudtam volna, hogy de egy-egy biztossal kapcsolatban észrevételt tett, hogy szerinte túllépte a társpörék, vagy, <coughs> bocsánat, vagy politikailag nem, nem járt el bölcsön, de ezen túl sosem ment. Tehát ilyen, egyszer volt, amikor kis ilyen fegyelmét is kaptam, azt hiszem, ha jól amikor már nem emlékszem pontosan, de mintha Mollá Csaba és Niedermüller Péter feljelentésére foglalkozott volna velem a az Európai Bizottság az időben, hogy volt a migrációval kapcsolatos népszavazás, és akkor engem egy újságíró megkérdezett a szavazás után, hogy én hogy szavaztam, és elmondtam, hogy hogy szavaztam, és akkor engem följelentettek, hogy én a bizottság álláspontjával szemben szavaztam, és akkor kaptam, hogy szóbeli mi de a tírásbeli fegyelmi. Tehát ilyen is van, de ez nem nagyon szokott a szertelői Ehhez olyan ellenzékszer, mint a Milyen Magyarországon. Egyre újabb részletek derülnek ki aztán el... Hát erről annak idején beszéltünk előtt. Lehet, akkor ezt is elfelejtettem. Ez régen volt már, öt éve. Igen. Jó, hát gyakorlatilag már tegnap is régen volt. Azt mondjam meg nekem, legyen szíves, hogy más dolog, amikor én Magyarországon azt mondom, hogy gyere Navrac és legyél mediátor, és más az, amikor azt mondom, hogy Tibor, figyelj, én ezekkel nem jövök ki, sújtsál oda, nem létező vagy létező ostoroddal, mert én nekem ez nem megy. Más, alapvetően más, igen. Ugye, ilyen hangok Magyarországon gyakran vannak, és gyakorlatilag mintegy behívják a külföldi csapatokat Brüsszelt, hogy járjon el, mert egyébként itt, aki eljárt, az vagy kevés volt, vagy nem úgy döntöttek, ahogy szeretett volna, és miután már nincs több kártyalapja, azt mondja, hogy adjon neki Brüsszel. Ez egyébként mennyire jellemző az Unióra, és mennyire van felkészülve Brüsszel erre, hozzátéve, hogy a hozzáfordulás természetesen lehet alapos vagy alaptalan, de önmagában létrejöhet egy olyan helyzet, hogy én ott állok az ön ajtajába, és kérek sót, és azt mondja ön nekem, hogy ne haragudjon fialat, de hát mi nem vagyunk ilyen viszonyban, tehát én megértem, hogy most ide bekapogott, de vagy sótlan marad ma, vagy pedig elmegy máshova, mert a mi kettőnk viszonya ezt nem teszi lehetővé. Tehát, hogy ez hogyan van? Erről van, van példa más országok esetében is. Furcsa, ehm, vannak olyan országok, amelyek, amelyekben nagyon élesben a politikai konfliktusok vannak, de kifelé azt mondja, úgy gondolják, hogy ne szóljanak bele. Oké, okay, milyen? A ez, ez, az, ez az ország, ez melyik? Hát mondjuk például, tudok olyan példát mondani, hogy amikor Románia Romániával kapcsolatos jogállamisági problémák napirendre kerültek, akkor a román pártok képviselői aláírtak egy nyilatkozatot, amiben az volt, hogy ugyanőnek iszatos problémáik vannak egymással, de nem akarják, hogy egy, egy nemzetközi fórumon vitassák ezt meg, ezt bizták rájuk, ők majd elrendezik egymás köz. Ilyen ugye Magyarországon még nem született, vagy nem hallottam, hogy ilyen született volna. És vannak olyan országok, amelyek pedig igen, fordulnak és behívják a külföldi csapatokat. Ugye, itt is attól függ, hogy milyen csapatokat írnak be az Európai Parlament szeret foglalkozni az egyes tagába. Korábban a is, is szeretett? Hát korábban is, de tendencia szerűen erősödik. Ez, ez, az, a, ez a, tenfond, a parlamentnek a hétköznapokhoz való viszonyulásából adódik? Igen, meg ez is politikai testület. Tehát ő politikai vitákat akar, és keresi a politikai vitákat, és ráadásul van egy elkötelezettsége is az Európai Parlament egészének, mi szerint ők úgy gondolják, hogy ők, hogy, hogy létezik egy, egy olyan, hogy európai politikai közösség, hiszen ők magukról, az ő önképük az, hogy ők az európai polgárság, az európai választópolgárság képviselők. Oké, okay, milyen lehetőségük van? Vitákat. Hát, ah, ah, hatunk, okay, a Magyarországon a... minden. Magyarországon minden kipróbáltak, amit lehetett. Vizsgálóbizottsági jelentést írnak róla, szankciók ügyében fordulnak a bizottsághoz, tehát, és mégis vitanak. Türelem, türelem. Még a parlamentnél tartunk. Tehát a parlament önmagában el tud-e bármit érni, vagy azt tudja elérni, hogy más szervezetei is, vagy szerve is az uniónak foglalkozzanak konkrét problémákkal? Hát, el, el tud érni. Kérdés, hogy ezt... Ezt elérésnek nevezhetjük. hogy mondjuk elfogad egy határozatot, amit adott esetben az adott ország ellenzéke az érzként használhatja a politikai vitátban. De olyan nem lehet, hogy mondjuk ide jön tíz parlamenter és levágja a kormányt, mert, mert hogy csúnya, vagy nem tudom. Tehát politikai eszközök, politikai eszközök állnak a rendelkezésére, mondom, vizsgálóbizottság, határozat, jelentés, ilyeneket. Mennyire készült erre fel az Unió? Mit értünk itt az unió, unió intézményrendszerével, hogy az Európai Igen. Nem, nem, Aha. az intézményrendszer. Nem nagyon. A, a, az Európai Bizottság, tehát a, a, ez a, ezt akartam volna a másik szereplőként mondani, hogyha egy tagállam az Európai Bizottságot akarja bevonni az ilyen vitásban, akkor az Európai Bizottság életösztöne általában azt, hogy, hogy ő igyekszik ettől távol maradni. Tehát az Európai Bizottság nem szeret beavatkozni belpolitikai, tagállami belpolitikai kérdésekbe. Ivéve, hogyha egyértelmű is van. A bizottság ebből adottan nincsen felkészülve arra, bár, bár az idők folyamán egyre gyakrabban találkozik ezzel, hogy akár az Európai Parlament részéről, akár egy tagállam részéről politikai állásfoglalásra ösztönözik. És, és én azt mondanám, hogy az Európai Bizottság ebből a szempontból nem, nem igazán van erre felkészülve, és nem nagyon szeretnék az ilyen éveket. Amikor mégis ez iránt fordulnak, mondjuk Magyarországról, vagy bárhonnan máshonnan az unióhoz, akkor valójában mennyiben és milyen kapukon kopogtatnak vagy döngetnek? Hát, az európai, a bizottság esetében az egy nagyon komoly sződítő tényező az, hogy a bizottság csak olyan esetetben egy nap, akkor Az Európai Parlament minden nevére nem nyilváníthat Neki semmilyen korítás. Jó, olvasom nem, nem csak, hogy legyek van. konkrét. Az Európai Parlament márciusban, vagyis már csak a Klubrádió, vagyis már csak a Klubrádió most vasárnap észak a lekapcsolását követő, megtartandó ülésen a képviselők a magyar média szabadság mellett a lengyel sajtószabadság helyzetét is megvitatják majd. Igen, az Európai napon... Néppárt a napokban javasolt, hogy a képviselőtest lesz sürgősen tűzze napirendjére a lengyel kormánynak a sajtó elhallgatását célzó intézkedései nyomán előállt helyzetet. A népszavazat szerint az Európai Parlamentben tartandó vitán szó esik majd arról is, hogy a lengyel kormány új médiatörvényjavaslata szerint a médiacégeknek a klubrádiódását adását e végén további hírek. Igen, tehát én szerintem két különböző esetről van szó, amit a azt köt össze, hogy ugye a, a baloldal által két fekete bárányok tartott ország csinálja, de el egy jogszabály miatt van balhé, Magyarországon pedig egy bírósági így miatt, ami a kettő azért egy fontos különbség szerintem, még hogyha politikailag a kettő perc össze és mostodik sokszor. Tehát véletlen az Európai parlament azt fogja csinálni, ha, ha nagyon eltökélt és ha nagyon nagy többség van mögötte, hogy legrosszabb esetben elfogad egy határozatot. Arról, hogy, tudom, hogy Lengyelországon és Magyarországon akasztó a médiaszabadság helyzete, és mondjuk kijelöl valakit, aki majd egy jelentést ír a Magyar és a Lengyelországban. Tehát én tudom elképzelni. Illetve az Európai Bizottsághoz fordul, hogy vizsgálja meg, hogy sérül-e Magyarországon és Lengyelországban az alapvető jogok, ebből a szempontból a kommunikációs alapvető jogok érvényesülése sérül -e. Az Európai Bizottság ehhez képest sokkal szűkebb a rendelkezik, csak akkor tud bármit is csinálni, ha felmerül jogszabálysértés, vagy adott esetben jogsértés gyanúja, és akkor mondjuk kötelességszegési eljárást indíthat egy tagállam ellen, vagy ugye ami, ami már Lengyelország esetében megtörtént, jogállamisági behat vagy az úgynevezett tressik szerinti eljárás. Tehát ez egy, egy pontosan szabályozott és jogasított eljárások vannak, aminek sokkal kisebb a, a politikai értelemben sokkal kisebb a mozgás tere, mint, mint az Európai Parlament cselekzésének. Um, Emlékszik-e bármilyen e, eseményre, bármelyik országból, amikor mondjuk média ügyben valaki úgy fordult az Unióhoz, Joe Bidenhez, Barack Obamához, hogy ő közvetve-közvetlenül valami olyasmit tett, ami okán e, az, amiért az illető ezen szervezethez, vagy e ezen személyhez fordult tartósan, vagy átmenetleg annyira javult, hogy valójában elhárultak azok a problémák, ami miatt egyébként ő ezt a cselekedetet véghez vitte. Mert ugye félret és elkeresse véget, én nem azt mondom, hogy valaki árulkodik, mert ez nem árulkodás, ez nem feljelentés. Ez lehet a szó jó értelmében vett segítségkérés, mégis, Ezeknek a lépéseknek, és ez a médiára vonatkozik most elsősorban, és Magyarországra más országok példáját nem ismerem ennyire jól, abban valójában egyetlen egy dolog testesül meg, nevezetesen a tehetetlenség. Kifogytam az összes erőforrásból, Navracsit segíts! Igen, én, én is így gondolom alapvetően nem emlékszem ilyen esetre, amit amit kérdez, de én is úgy gondolom, hogy inkább egy ilyen, én, én így gondolom, hogy így gondolom ügyvédi megszokás van benne. Nem emlékszem, hogy mi volt, ahogy ezt szokták Magyarországon mondani, az első precedens, Nyakó István után szabadon új novum, de árulja már el nekem, hogy amikor ezt valaki megteszi, azon kívül, hogy, hogy jól esik egyrészt panaszkodni, ha már tehetetlen, mert panaszkodni nem jó, de valójában, és most nézzen szét az unióban, vagy nézzen szét saját magában, miben bízik az aki azt mondja, hogy Tibor, segíts. Mit lehet, tudna ön lehet, tenni? Hogy sem, lehet, hogy ő sem bízik igazán ebben, de igazolnia kell az ő támogató embereknek, hogy ő a legvégsők. De holva, tehát érti, hol van az, hogy első fok, másod fok, harmad fok, unió? Hogy van ez? Hát ez úgy van, ahogyan ahogy mondom, hogy egy idét, amikor azt mondja az ügyfelének, ő sem bízik abban, hogy a másodfok más döntést fog hozni, mert teljesen egyértelmű a tényállás. De azt mondja az ügyfelének, csak azért, hogy bizonyítse, hogy ő keményen dolgozik, és megkapja, a, a, megdolgozik a, a pénzért és az ügyfelük bizalmáért, hogy szerintem felletezzünk. És hát kipróbálja, hátha. Hát szerintem ez, ez van benne. Én úgy gondolom, akkor is, de az is meg vannak volna győződve, hogy itt aztán valóban, most majd Brüsszel úgy mond, akármelyik intézményre is gondolunk, Csap, és ez lesz az utolsó ö, olyan, olyan esemény, ami a, a kormány, vagy az ő ellen a dolgozó okozza. Egy ország megítélését az, hogy ilyen dolgokkal fordul az unió legkülönbözőbb szervezeteihez, mennyire befolyásolja a szónak abban az értelmében, hogy később egyébként konkrét ügyekben e ezek is hatnak akkor, amikor mellette vagy ellene döntenek ebben. Két kérdés van, ugye egyszer az, hogy egyébként hatnak-e egyáltalán, és ha igen, akkor ennek a kiszámíthatatlan útja, akár hónapokkal, akár évekkel később jelentkezhet -e olyan döntésben, amit egyébként nem lehet egyenes vonalon összefüggésbe hozni ezekkel az eseményekkel, valójában azonban ezekből is adódik az akkori pozitív vagy negatív döntés. Nem tudom, érthető vagyok. Igen, igen, mindig egy országkép egyik eleme. is Így, pontosan. El. Hát a kirakós játéknak az egyik. Igen, hát én úgy gondolom, hogy igen, tehát ez egy kicsit kiskorúsítja az adott országot, a összeméli, még, még akkor is, hogyha, ha, vagy magában ez nem biztos, hogy, hogy negatívumot jelent, de lehet gondolni, hogy a jó év, mekkora diktatúra lehet abban az országban, a saját napok nem tudják megoldani a, a, a, a problémáikat, hanem kifelé fordulnak. De, de a közép-európai országok esetében ennek meglehetősen ikonas hagyománya van. És ez nem csak Magyarország, de többi közép-európai ország esetében is. És, és ebből adódik az is, hogy, hogy szerintem nem. Igen, egy, egy, a kirakósban egy további elem, amelyel az ország képét ö, ö, kirakják, de, de nem biztos, hogy ennek olyan tervező jelentősége van már. Politikai, vagy szakmai viszonyulás van ezekhez a kérdésekhez, vagy esete válogatja? Az unió részéről? Uh -huh. Hát első, a, a bizottságnál elsősorban szakmai, de, de ez az utóbbi időben azért kezd politikai válni, tehát Franz Timmermans és, és Jere megjelenéseket megjelenése 2014-ben azért sok szempontból egy sokkal markánsabb politikai vonulatot hozott ezekben a kérdésekben, de a bizottság hagyományosan szakmai, így mondom, inkább jogáci oldalról keresi a, a, azokat a pontokat, ahol neki kerepe lehet. Az Európai Parlament az egyértelműen. Hát Európai Parlament az egy politikai testet, mint a Magyarország. Várhatunk tőle pusztán szakmai ö, szempontokat, vagy azoknak az érvényesülését, de hát politikusok ülnek benne, és, és politikai ügyeket csinálnak számíthat -e egy magyar politikus, meghatározó politikus arra egy ilyen ügyben, hogy egyszer csak Brüsszelből kap egy olyan telefont, ami arról szól, Viktor, ez itt mi? Vagy ez valószínűtlen? Mm, Ön vala valószínű, tette nem, ilyet? Nem. Én nem tett, hát ó, ó, nem. Ilyen ügyben nem, olyan ügyben igazi információt kértem minisztertől. Természetesen, az vele. Miniszterként is tettem ilyet, nem biztosként is tettem ilyet. Meg tőlem is kértek információt. Sőt, Európai Parlamenti képviselők is nyugtak már uh, magyar kérdésben információt kérni tőlem, vagy a vélem kérni. De, de olyan összelemben nem, hogy itt a brüsszteri gondolatrendőrség és akkor ez itt oda és hónap 10 órára jelenjen meg az a hivatalban. Tehát nem. Uh, ha a, a Vittor most úgy érti, hogy a miniszterelnököt felhívja uh -huh. el, aki. Hát ha a van olyan, olyan személyes kapcsolata, mondjuk a bizottságban, vagy, vagy akár az Európa vezetésében, aki úgy gondolja, hogy, hogy megkérdezi, hogy mi ez, akkor természetesen figyel. Tehát ez élénk. És felek, össze van-e kötve ez bármilyen egyéb ügyel, hogy Viktor Tibor figyelj, most éppen itt van előttem valami olyan kérdés, ami a ti életeteket nagyban befolyásolja majd, ugyan ne ezzel az izével roncsátok az esélyeiteket? Vagy ez csak a Múrica képzeli így? Nem, nem képzel, nem csak Múrica képzeli, előfordulhat. Nem gyakori meg ahhoz, ahhoz nagyon. Tehát en, ha én nem akarom a kubrációt megsérteni, hogy, hogy ennél jelentősebb kérde, de amikor sok jelentős áll egymással kapcsolatban, vagy állhat egymással kapcsolatban, akkor előfordulhat tagállami stratégia részéről is, hogy azt mondja, hogyha jó rendben, hogyha engeditek ezt, akkor mi hajlandóak vagyunk engedni ebben. De ugyanez az uniós intézmény, vagy hát a bizottság részéről is, hogy jó, hát hogyha itt belátóbbak vagytok, akkor mi pedig itt veszünk rugalmasabbak. Természetesen. Két kérdést teszek föl, egyikre se kell válaszolnia, de a korábbiabban se kellett válaszolnia. Egy részről. Volt-e valaha is, amikor piaci szereplő, már mint úgy piaci szereplő, hogy nem az önnel azonos pártban lévő politikus arra kérte önt, hogy konkrét ügyben nézzen már körül, hogy mi a helyzet, mert ő szeretné, szeretne világosabban látni? És ez nyilvánvalóan összefüggésben van a második kérdéssel, hogy egyébként milyen gyakori volt az ön életében, hogy bizonyos döntési szituációkban, amelyek ugye eldöntentőek voltak, igen, nem, önhöz az ügyben fordultak, hogy legyen szíves, járjon közben annak érdekében, hogy igen legyen, és nem, nem, bár valaki egyébként eljárhatott egy másik szereplő érdekében az ügyben, vagy éppen ellene, hogy legyen az, a, a döntés, nem, és ez természetesen nem járt együtt pénzzel, tehát nem, semmiféle korrupciós történetet nem feltételezek, de valaki azt kérdezte öntől, hogy belelát -e egy folyamatba, és ha belelát, akkor képes-e arra, hogy ott egyébként jogosult, vagy csak a funkciójából adódó a jogosult személyként arra kérjen valakit, hogy annak az elbírálása ilyen legyen, és ne olyan. A piaci szereplő, tehát cég, vagy ilyen üzeti Igen, igen. Volt, volt ilyen, amikor két tőlem, de hát elhárítottam, nem szemérmességből, nem, nem, nem vagy hanem egyszerűen tényleg úgy vannak szabályozva a bizottságon belül a folyamatok, hogy a biztos szinten nagyon-nagyon nehéz. És itthon, uh, tehát... amikor miniszter volt, vagy miniszterelnök helyettes? Hmm. Olyan volt, hogy információt kértek tőlem, de olyan nem volt, hogy befolyásolást kértek. Minket. Ez egyébként belefért volna? Tehát, hogy abban az esetben, hogyha nincs mellettesek? Nem, nem, nem. nem. Ez egy. Hát, hát, uh, pár, igen? Nem hát, nem, hát ez. Már most arra gondolok, hogy van egy pályázatot a például, és akkor, és, és meg úgy eltéríteni a pályázatot, hogy egy engem megkérő ember. Ja, ez sem, erre gondol? Nem feltétlenül. Um, um... Én arra emlékszem, mert ez egy legegyszerű, mindig a személyes példa, hogy én ezt most jól tettem meg vagy sem, de hát istenem lehetően önfejjelentés élek, de hát ennél nagyobb bűnöm se legyen. Én a maga mújján próbáltam annak idején lobbizni a civil rádióért, ami hihetetlen sokat tett érdekemben, és egy nagyon érdekes képződmény volt, amelynek a fennállása mellett számos dolog szólt, a nem fennállása mellett is más szereplők részéről voltak indokok, és én az iránt érdeklődtem, hogy annak ugye lehetett volna a engedélyt egyszer meghosszabbítani pályázat nélkül, és én eljártam politikai szereplőknél annak érdekében, hogy ez bekövetkezhessen. Semmi olyasmit nem tettem, ami ne lett volna szabályos, de ennek érdekében, a tetszik, lobbiztam. És aztán kiderült a legvégén, hogy hogy hogy ez teljesen fölösleges volt, és azt a, azt a kalosszajárásomat vagy azt a járásomat, ami akkor volt, azt azóta másféleképpen látom, különös tekintettel arra, hogy mennyire felesleges volt, de nem tudtam el, de, de ma se gondolom azt, hogy olyasmit tettem, ami, a, ami miatt nekem, engem meg kéne rúni, vagy ami miatt egyébként azt lehetne mondani, hogy tisztességtelen előnyre akartam szert tenni, vagy a rádió szempontjából akartam tisztességtelen előnyre szert tenni. Hitegettek, és aztán kiderült, hogy esélyese volt. Értem. Igen, tehát igen. Hát ilyen, ilyen sem volt, nem, nem nagyon avatkoztam bele ilyen tőlem független dolgokba. Olyan volt, amikor én bíráltam el valamit, és mondjuk azonos, egyébként azonos értékű ajánlatok voltak, akkor volt olyan, hogy előnyben részesítettem azt, amit én személyesen ismerek, mert tudtam, hogy tehát volt egy kialakult viszony, és tudtam, hogy mit várhatok. Arra, arra tud nekem válaszolni, hogy azt egyébként mondjuk Magyarországon politikusok hogyan tanulják egymástól, vagy egyáltalán van-e annak iskolája, hogy bárkit, aki egyébként valamilyen problémájával keres politikust, és nyilvánvalóan valamilyen módon szeretné őt befolyásolni, hogy annak van-e bármilyen kultúrája, amit oktatnak, tapasztalnak, hogy egyébként ilyen emberekkel mit kell tenni. Ugye ezt a legjobb ember szájából hallja, hiszen én egy tipikusan olyan figurája vagyok a magyar médiának, pontosabban mondva tipikusan atipikus figurája, aki személyes kapcsolatokat ápol politikusokkal, elsősorban kíváncsiságból, de hozta már úgy a sors, hogy egyéb okból, találkoztam emberekkel a rádióimnak a legkülönbözőbbnek, a sanyarú helyzete miatt, amikor semmi jogszabály nem kértem, de olyan mértékben lobbiztam, ami Magyarországon ismer, de nem biztos, hogy ebben együtt szerencsés Uh, és hát például megboldogult Szalai Anna én nagyon sokat találkoztam, így is beszélgettünk, uh, miközben politikailag nem árultuk egyékenyen, de engem hallgatott, és, és volt miről beszélgetünk. Azt kérdezem, hogy ezt valamilyen módon tanítják-e, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem, uh, mi az, ami részlet belefér, mi az, ami nem, miközben hát ez irány nyilvánvaló, hogy a a, a publikum nagy érdeklődést mutat, de ebben a nagy érdeklődésben a félreértés lehetősége egy tízes skálán tízesre benne van, ezért aztán nagyon óvatosan fogalmaz mindenki, aki ebben a kulimásban érintett, függetlenül, hogy ennek nem kell kulimásnak lennie. Én nem tudok róla, hogy, hogy vannak lobbyoktatások, én ezzel nem vettem részt, nem tudom, hogy ott mit tanítanak, de, de ilyen formában nincsen, hogy mondjam, ilyen, ilyen befolyásolási kurvus. Vagy ez nem is feltétlenül, hogy kell, hogy legyen ugye ja, ne, ne, olyan ne, ne, személyes ne, érintkezés, ne. amire a másik a film nyugodtan mutatja, hogy a képviselői fogadóórámon kívül én ilyennel nem foglalkozom, és ne is próbáljon megkeresni, mert ez ne, nem... Nincs ilyen képzés, hát ez az ember, én ilyen, az ember vagy, attól szó, hogy milyen személyisége van, ezt, ezt magának kell magadani, az, hogy egyébként az emberekben van valamiféle elképzelés az ügyben, hogyha egy nagy emberhez fordulnak, akkor azt tesz valamit az érdekükben, és ez rendszeresen mondjuk szorult helyzetben lévő rádióknál előfordul, amikor éppen egy kormánypárti politikusra beszélnek, valami olyan sztétmentet várnak tőlük a beszélgetés tárgyától teljesen függetlenül, amiben úgy gondolják, hogy belekapaszkodhatnak. Ennek van valami jelentősége, vagy ez egyébként valamiféle, ki tudja milyen korszakból való maradvány, amit egyszer talán megszűnik. Nem, szerintem ez egy magyar, magyar, a sajátosság, mi a jogtól és a politikától mindig nagyon sokat vártunk. Tehát mi a most egy személyes ügyein intézését is által a politikusoktól várjuk. Amikor én ország képviselő voltam, akkor órákat tartottam, elképztem is egy olyan ügyet találkoztam. Ami, ami egyetlenem volt eszközöm, hogy megoldjam, de, de tőle, mert hogy én híres ember vagyok, mert politikus vagyok, én biztos mindent meg tudok oldani. Ezt valahogy így ki a magyar emberben, hogy a politikus az, aki, aki mindenkinek minden problémát meg kell, hogy oldjam. Hát hogy a házi jó de, de nem egészségi diatelemnek. Ön sokat beszélt az elmúlt időben, vagy relatíve sokszor beszélt arról, hogy ön szerint túl ideologizált a világunk. Ez a túl, bármint Magyarországon, ez a túl ideologizált, ez párhuzamosan túlpolitizált, és ha igen, akkor a kettő között hol van a rokonvonás, és hol kell a kettőt elválasztani egymástól? Hát nekem a politika fogalma egy kicsit más, tehát a politika fogalma nekem fizilebb minden, minden, ami közügy az a politika fogalma, tehát a polis nekem ilyen értelemben a, a, a túlpolitizált. Ez számomra túlzott jelentőséggel nem Igen, pontosan akartam mondani, hogy új... a túlpolitizált adott esetben az ön számára akár egy pozitív dolog is lehet, miközben negatívnak tüntetik föl. I igen, igen, igen, nekem ez a túlideologizált az, amit nem ugyanaz, mint amit ön mondtuk, túlpolitizáltnak. Mi, mi a túlpolitizáltnak. De ön mégis a kettőt az elválasztja az... egymástól? Tehát a túlideologizált az nem a túlpolitizált. Azért, mert a, mert a hétköznapi nyelvben a politikát azt a, a professzionális politikusok világának és a hatalom világának tartják. Tehát azt, hogy valaki egy, egy utcában hogyan tárgyalja meg a, a takarítási sorrendet, mondjuk, vagy ilyesmi, ami az én, az én, az én fejemben a politikának egy régiója, még egy ilyen nagyon távoli vagy nazad de mégis de mégiscsak közügy. Az, azt a hétköznapi nyelv nem tartja a politika részének ilyen értelem, mert a túlpolitizáló, ...nak, azt gondolja a hétköznapi nyelv, amikor túlságosan mindenhol az ideológiai és a hatalmi szempontok uralkodnak olyan területeken is, ahol egyébként az ideológiai igen. és a hatalmi szempontok másodlagosak vagy harmadlagosak. És ilyen értelemben igen. Szerintem a magyar hétköznapok ilyenek. Mi mindent a hatalommal fedünk le, pro és kontra, és a, a magyar politika, magyar politikában van egyfajta hatalom iránti megszállottság, pro és kontra. Tehát mintha a, a hatalmunk kívül nem létezne a közéletnek olyan területe, ahol, ahol, ahol ugyanúgy a közért lehet dolgozni. Ez jó vagy és, rossz? Euh, én ezt, hát nyilván ez, egy, valószínűleg ez is egy ilyen karakterbéri sajátosság, nem tudom. Én, én jobban szeretném, ha civilebb lenne a politikai. Oké, okay, de hogyha így gondolja, és azt gondolja ugyanakkor, hogy karakterológiai kérdés, akkor ezzel párhuzamosan azt is állítja, hogy ebben jelentős változás nem lesz? Nem, azt állítom, hogy rövid távon jelentős változás nem lesz. De nem kizárt, hogy 50 éves időtávban. Ugye a kulturális változások az mindig két-három emberöltő nemzedék, mire, mire átformálódik. És nem tudjuk, hogy a 90 után született nemzedékek, akiknek már teljesen más tapasztalatuk van, Európában szabadon járnak, kellnek, tanulnak, dolgoznak és a többi, ők milyen kulturális változás mintákat hoznak magukkal, ami, ami átalakíthatja majd ezt is a jövőben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, kellemes segítséget kívánok, viszont Önök Navras és tibor hallották. Egy telefon talán belefér, most a papírjaimban fogok elveszni, és rövidesen átmegyek a másik oldalra. Ha nem, hát nem. Hello. Jó reggelt, kívánok, figyela János vagyok. Szeretleg, jó reggelt, már adásban is. Már adásban, igen, igen. Fantasztikus. Arató András, a Klubrádió elnöke van benne a vonalban. Ugye egy ilyen beszélgetésben, amit aztán a jövő héten, a minden igaz, akkor egy második követ, az ember keres valamilyen szállat magának, hogy ne essen szét a beszélgetés, és alapvetően fontos dolgokról legyen benne szó, és ebben jól rosszul tud vála választani. Előttem rengeteg papír van, ami a klubrádió múltjával kapcsolatos, amelynek én magam egyébként aktív hallgatója vagyok, utoljára ma reggel hallgattam. Ebben az alvási hiányom is benne van. De most választuk ezt a tegnapi megszólalását a médiatanás elnökének, ugye a következőket mondta, a médiatanás nem vette el a frekvenciát a klubrádiótól, így tovább és megvan az esély a működésre, közölte a médiatanás. Karas Mónika a közleményben úgy fogalmazott a rádiót, nem érte hátrányos megkülönböztetés, a médiatanás több gesztust tett a rádiónak a meghozott döntésekben a testületnek nem volt mozgástere, azokat médiatörvényből következnek. Hozzátette a szabad médiapiacot felügyelő médiatanács minden döntése ellen kérhető jogorvoslat A médiatanács elnöke hangsúlyozta a tanács minden rádiót egyforma mércével, mert így nem alkalmaz sem negatív, sem pozitív megkülönböztetést a, klubrádió esett, a klubrádióval sem. A sajtóban sok helyen megjelent megfogalmazással ellentétben a rádióigosultságát nem vette el a médiatanács, az határozott időre szólt, és ezt a határozott idő zavartatás nélkül kitölti a klub Rádió jogosultság pályázat nélküli meghosszabbítása egy kedvezmény, amelyet azonban az elkövetett jogsértések miatt a médiatörvény nem tett lehetővé. Ebben a médiatanásnak nem volt választása, hangsúlyozta Karas Mónika, hozzátette. A megújítást kizáró jogsértések sem módba csinált okok, mert a jogszabály rendelkezik arról, milyen jogsértésnek miért Követelmény, következményei vannak. Ebben szintén nincs mozgás terre a testületnek, ha jogalkalmazóként jogszerű döntéseket akar hozni. A Klubrádiónál történt jogsértések, adaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt a Média tanács először felhívta a klubrádió figyelmét kötelezettségének teljesítésére, majd az ismételt írásbeli felhívás eredménytelensége miatt megállapította a jogsértést, amiért bírságot szabott ki. A jogsértéseket maga a Klub Rádiós elismert azzal, hogy nem kért jogorvoslatot a határozatok ellen azok kiszabásak. Akkor közölte, ugyanígy a megújítás iránti eljárásban a médiatanás több mint egy évvel ezelőtt írásban felhívta a klubrádió figyelmét arra, hogy az ismételt jogsértések miatt a törvény kizárja, hogy a pályázat nélküli megújítás kedvezményét megkapja, tette hozzá. Ha azt is megjegyezte, ha a klubrádió a törvény kizáró okok miatt a hosszabbítás nem kérelmezte volna, abban az esetben a médiaszolgáltatási jogosultság lejárta tehát február 14-ig a médiatanás le tudta volna folytatni a pályázatot, amelyen a klubrádiós eséllyel indulhatott volna Karas Mónika. Kiemelt elnöki mandátum alatt számos a Klubrádióhoz hasonló esettel találkozott a testület. Nem illik a annak közbeszélni, de most már elég régóta az MTI-ben megjelent közleményt olvasod, ami tegnap este jelent meg, és amiben a tanács elnöke hosszan beszél, és ez a hosszú beszéd, vagy hosszú nyilatkozat, nem elég hosszú ahhoz, hogy ebben akár egy szó is vigyor. Jó, az e, a... egy, egy mond... van még, azt befejezem, az csak azért van, tudod, poszlát tanár után szoktam mondani, hogy a, a, a, a diákságot befolyásolja a téma ismerete. Karas Mónika kiemelte elnöki mandátum, a számos a klubrádióhoz hasonló esett, a találkozott, a testletnek, 12 rádió lejáró jogosultságnak meghosszabbítását kellett megtagadnia. Közülük volt olyan, amely elnyerte ugyanazt a frekvenciát egy új pályázaton, volt amely másik frekvencia pályázatot elnyerte, új helyen tovább, volt amely az internetre költött, is volt, amely befejezte a működését. A rádiós piac mindig mozgásban van, mivel a rendelkezés álló frekvenciák korlátos állami erőforrások, amelyeket időről időre újra kell pályáztatni, magyarázta. És én ennek azért uh, uh, találom a jelentőségét, mert Karas Mónika az ég egyött a semmilyen újat nem mondott, és mégis megszólalt. És azzal, hogy megszólalt, egy olyan dolgot tett, amire én nem találok magyarázatot, hiszen ő azt gondolta, hogy ez, meg azt gondolta, hogy ezáltal tisztább lesz a kép. Számomra azonban ez valami olyan magyarázkodása az NMH-nak, amire semmi szükség nem volt, hiszen olyasmit nem mondott. Amit korábban nem mondott volna, úgy tűnik, mintha az a nyomás, amit a, ami a, amit a közvélemény helyez az NMHH-ra, a klubrádióval kapcsolatban, ez őt e tekintetben meghátrálásra kényszerítette volna, és ennek a meghátrálásnak a következménye ez a meglehetősen hosszú szöveg. Te mit gondolsz erről, mit gondolsz arról, ami most ezekben a napokban és pillanatokban a klubrádió körül zajlik? ennyi időnk van most? A, most Rengeteg. Rengeteg. Rengeteg. Akkor lehet, hogy az én időm lesz majd, eh, majd limitált, szóval jó szerintem helyesen láttad meg azt a, az indokot, ami a Karasmónika megszólalása mögött van. Ez az egyik fele az indoknak, mert eh, hát talán még maga, én is meg vagyok letődve azon a világszerte eh, hangos eh, felháborodáson, ami ezt a eh, borzalmas tekjét a eh, Mostani hatalomnak kíséri, és van felháborodás, jelentős felháborodás Magyarországon És Tehát ez egy nyomás. És a másik nyomás az az a parancs, aminek megfelelt a médiatanács akkor, amikor nem osztadította meg a klub rádió Nehéz lesz ezt most így összefoglalni, vagy téterre tételre végig menni. Itt van egyébként előttem ez a, ez a nyilatkozat, tulajdonképpen bármelyik bekezdését, ha megnézzük, Hát dől belőle a csúsztatás, a fél igazság, ami pont az ellenkezőjét jelenti, mint a, mint a valóság. Itt van például, hát a, mondjuk az egy, egy az egyes hazugság, amikor azt mondja, hogy, hogy azért nem fejeződött be az új pályázat a 92.9-re, mert mi feleltük a, a frekvencia meg nem hosszabbítási döntését. hát ebből például egy szó nem igaz abszolút a mi perelésünk a meghosszabbítás ügyében nem befolyásolta a pályázatot. Ezzel szemben annak a, annak a kfc nek amit kifejezetten azért hoztak létre, hogy pályázom a klubrádió frekvenciájára, ez ennek az ügyvédnek a leányvállalata, na, az megakasztotta. Ugyanis, hát nagyon, hogy úgy mondjam, álságosan úgy tűnik, mint hogyha a klubrádiónak kedvezően ezt a pályázat kizárta alaki okok miatt a média tanács. Elfelejtik Aras Mónika életlenül megemlíteni, hogy ez a kizárás ez nem arról szólt, hogy a Klubrádió egyedül maradjon a saját rekvenciájai versenyben, hanem, hogy fel lehessen függeszteni a pályázatot. Tehát éppen, hogy nem mi miattunk, hanem mi ellenünk van ez a pályázat. Felfüggeszte legalább legalább fél évig, de valószínűleg jóval tovább. De az ezzel... egész nyilatkozat tele van. Hát Amikor azt mondja, hogy mi nem vitattuk a 2016-ban vagy 2017-ben bír, kiszabott bírságot, ami 30 ezer forint. Igen, ezt, ezeket, 000 forint. A tő, ezeket kívülről fújom, még visszatérhetünk. De, de követke... azért egyek tegyek még valamit hozzá, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Akkor, amikor valakit megbüntet egy hatóság, és azt mondja, hogy hát én ugyan úgy gondolom, hogy mondjuk nem mentem 52-vel, ottól 50-mel lett volna de inkább befizettem azt az 5.000 vagy 10.000 forintot, mert ezért nem megyek a bíróságra. 30.000 forintért egy Tudom, működő, nagy rádió nem megy bíróságra. a bíróságra. Hallgatom a rádió adásait, ott ezt te elmondtad a pálinkásnak, emlékszem rá. Egyébként említhettem volna, hiszen az én hallgatóim, nézőim nem biztos, hogy pontosan úgy követik az eseményeket, mint ahogy én, de én azt kérdezem tőled, ami ennél fontosabb, hogy azért a maga módján zseniálisan a szó idézőjeles értelmében van kitalálva az a jogi környezet, amely jogi környezet valójában egyszerre ad lehetőséget akkor, ha lehetőséget akar adni, illetve folyt meg más kezdeményezéseket, a jogalkalmazóra bízza azt, hogy ezzel hogy él, és ennyiben Karas Mónika szerintem nem mond igazat, mert az, hogy egyébként az ő keze ezügyben meg lett volna kötve, és ha meghosszabbította volna a klubrádió frekvenciáját, akkor egyébként effektíve jogsértést követel az EMH. Hát azért arra kíváncsi lettem volna, hogyha ez bekövetkezett volna, lett volna -e bármilyen tényi István vagy ö, rokoni vonala, amely ha feljelenti emiatt az nmh t akkor emiatt egyébként nyomozást rendelnek el, és bírósági ügy lett volna belőle. Tehát magának a jogi környezetnek a kitalálása az nem véletlen, és az, hogy február 1 a parlament ezügyben határozatképtelen volt, már amint az ellenzék összehozott, az nem volt véletlen. Az a helyzet, hogy azt mondtad, zseniálisan van Idézőjelesen. Hát, zseniál, zse, hát tudom, de a maga nem ilyen zseniálisan egy diktatúrának teljesen, egy populista rendszernek egy diktatúrának teljesen jól megfelel az, hogyha a jogszabály egyrészt omnipotens, végtelen hatalmat a hatóságnak, Másrészt pedig oly mértékben leszűkíti nemű jogorvoslat lehetőségét, hogy ugyan a meg, megvan, hogy le is írja ez az elnök azt mondja, hogy lehet perelni. Valóban keresetet lehet benyújtani, keresetet lehet benyújtani jogorvoslatért. Lehet kérni a jogorvoslatot, csak kapni, nem Jó. A dolognak az a lényege, hogy egy átlagos tévénézés, egy átlagos rádióhallgató nincs tisztában azzal, hogy olyan körülményrendszereket hoz létre, vagy olyan körülményrendszert hoz létre a jogszabály, amelyben valójában maga a hatóság ezt követően, ha nem is teljes mértékben kényére kedvére, de többé-kevésbé, mégiscsak kényére kedvére dönthet. Akkor, amikor egy nem létező pontrendszer alapján azt mondja, hogy én ezt engedem vagy nem engedem, hozzátéve, hogy ez egyébként. A média törvény előtt és a média törvényt követően is más rendszerben is hasonlóan működött. Ennek a szervezetnek a politikai kiszolgáltatottsága egy tízes skálán nagyjából nyolcas és tízes között váltakozott, a szocialisták alatt is sose volt hatos alatt, amikor a panaszbizottságra citálták különböző rádióknak a műsorkészítőit, akkor lehet -e tudni, hogy adott esetben frekvencia hosszabításkor hogyan lehet hivatkozni arra, hogy annak a rádiónak nem lehet meghosszabbítani a frekvenciáját, amelyel kapcsolatban ennyi panaszbizottsági történet van. És akkor jött az NMHH vagy korábban az a diszkrecionális joga, hogy mit tesz, és ez a véleményük szerint jogszabályokon alapult, a benne levők pedig azt mondták, hogy nagyon sokszor politikai akarat érvényesült, de ez az elmúlt x évben, amióta média törvény van, folyamatosan így volt. Nem mennék bele a történeti áttekintésbe, nem értek érzett a, a kapcsolatos megállapítása, de, de talán ezt majd máskor beszéljük meg, mert most egy pillanatban mégis az mi a helyzet, az a helyzet, hogy van ez a párdelegváltakból álló gremium, amely kényekedve szerint döntött. Ez a döntése arról szól, hogy több száz ezer embert meg kell foztani a rádióhallgatási hallgatási szokásaitól, meg kell foztani attól, hogy más információ is hozzájusson, mint amit a cash materi, meg egyéb, meg állami tv vagy párt TV-szerű forrásokból kap. Ez a pillanatnyi helyzet. Hadd tegyem azt hozzá, hogy egyébként, Törvénytelen a határozat a meg nem hoztapításról, még a saját maguk által kreált törvényeknek sem felel meg, ám de e pillanatban úgy tűnik, hogy a bíróság pedig ugyanabban a sorba áll be, mint ahol a média tanács van, akár megrendelése, akár önszántából, de kifejezetten törvénytelen határozatot, ítéletet hozott. Ebben. Mi volt ebben a jogszabály ellenes, tehát hol van a törvénytelenség? A legalább, hát egyelőre ugye nincs a kezünkben, a, a, nincs a kezünkben a, a, az ítélet, de az már a ítélet indoklása kiderült, az egyetlen percig tartott. Ugye az indoklás egyenértékű része egy ítéletnek. És ebben az indoklásban elmondta a médiatanás egyetlen érvét, hogy aki nem tudjuk megkosztani, és egy árvaszót nem szentelt azoknak az érveknek súlyos, és sok érnet, amit a Klubrádió jogi képviselőjét felvonultatta. Egy árvaszót nem szólt arról, hogy a Klubrádió a keresletébe mellékelte azokat a határozatokat, amelyek feketén fehér meg, megmutatják, hogy a médiatanács egyes műsorszolgáltatóknak ugyanolyan előzmények után megadja a frekvencióosztabítást, mások ma, ma, meg nem adja meg ma, Ugye itt eh, volt egy nagyon érdekes pillanata, ha úgy tetszik, akkor elszúlása az alperes Médiatanács jogi képviselőjének, mert amikor a eh, mi jogászunk rávilágította arra, hogy ellenmondást látszik abban, hogy helyenként diskreccionális, tehát kizárólagos jogról beszél a tanács jogi képviselője, másut pedig a kötelező szabályról, amiért egyáltalán el se dirálhatta a mi ilyen irányú kérelmünket, azt találta mondani által alperes ügyvét, hogy mi is súlyos tévedésben vagyunk, mert ez úgy néz ki, hogy a média tanácsa ha valaki benyújt egy ilyen kérvényt, megvizsgálja, hogy van-e kizáró ok, és hogyha nem talál kizáró okot, akkor jön az ő diszkrecionális joga, és eldöntheti szabadon, hogy valakinek megadja, másnak meg nem adja meg. Vagyis itt elmondta, ha úgy tetszik, hogy a média tanácsnak olyan hatalma van, hogy kényekezve szerint, Dönthet különböző szereplőt pozitívan, vagy, vagy negatívan. Gyakorlatilag nem adasz más, mint amit én mondtam, csak én kiterjesítem. Valóban, uh, valóban az, ez a törvény, ez nem arról szól, aminek az, ami a hirad, hivatása kellene, hogy legyen, hogy biztosítsa azokat a szabályokat, amelyek között a magyar lakosság Különböző, különböző forrásokból információkhoz juthat, megismeri, megismerheti széles spektrumát a véleményeknek, stb. stb. hanem arról szól, hogy a hatalomnak a lehető legszélesebb és leghomályosabb. Őrügyeket tudjon szolgáltatni, hogy a jogszerűség láthatatában. Igen, és ő ő hát gyakorlatilag a bíróság van. ezzel kapcsolatban, ugye abban a rövid ismertetésben, ami rendelkezésre áll, azt mondta, hogy ez ismételt jogsértés elköltésének ténye a jelen eljárás idejére, tehát rögzült, és a vonatkozó jogszabályban foglaltak alapján kizárókot képezett. Jelen ügyben a média tanács elsőként ezen kizárókot volt köteles vizsgálni, és mivel helyesen annak fennálltát alapította állapította meg, ezért a frekvencia használati jogosultság megújításának tárgyában mérlegelés nem végezhetett, ahogyan ezt nem tehette a bíróság sem. A... De ez így önmagában is szemen szedett hazugság, hiszen maga a gyakorlat bizonyítja az ellenkezőjét, de a bíróság súlyosan levizsgázott a tekintetben, hogy valószínűleg már nincs szükség bíróságra, hogyha az az ütleteket csak így lehetne hozni. Ez tulajdonképpen teljesen közömbös, hogy milyen egyéb tények vannak benne a világban, azt mondja, hogy elolvas egy sort, és semmi mással nem, nem foglalkozik. Olyan nincs egy jogállamban, hogy lehetséges legyen teljesen azonos előfeltételek után teljesen különbözően valakinek a jogait megadni, vagy nem megadni. Vagyis ebben a, ebben a dologban közreműködött a bíróság. Ha ő valóban úgy gondolja egyébként, hogy nem tud mit csinálni, hogy ilyen a törvény, vagyis a törvény úgy van megfogalmazva, hogy egy hatóságnak nagyobb hatalma van a bíróságnál hogy nincs a jognak ereje egy hatóság felett. ebben az esetben a bírói, bírói állásról való lemondás lenne az egyetlen megoldás. Oké, okay, azt kérdezem tőled, hogy itt ebben a szövegben az szerepel, hogy az, a megújítás iránti eljárásban a tanács több mint egy évvel ezelőtt írásban felhívta a klubrádió figyelmét arra, hogy az ismételt jogsértések miatt a törvény kizárja, hogy a pályázat nélküli megvételés kedvezményét megkapja. Ilyen levél van a birtokodban? Szerintem nincsen. Egy olyan levél van, ami még el meg, hogy ne ki, mint a lelkismeretes. De nem tudom biztosan azért hogy tegyem hozzá, mint a lelkismeretes ügyintéző felhívta volna a figyelmünket, hogy a lejárat előtt 14 hónappal kell jelezni, hogy akarunk- e akarunk-e hosszabbítást a lejárat után, és akkor mi természetesen nem csak ezért, hanem eleve tudtuk, benyújtottuk a még 19, talán novemberében az igényeket arra, hogy a törvény adta lehetőségét megfelelően hosszabbítás, meg, ami a frekvenci a szerződéseket. Azt, hogy egyébként citált-e, tehát hogy hosszabb volt-e ez a levél, és citált-e a, a törvényből e, részleteket, vagy sem, ezt nem tudom megmondani. Ezek szerint ezt az egy paragrafust citálta, és nem citálta mondjuk a médiatörvény általános rendelkezéseit, vagy az alaptörvény vonatkozó résseit, vagy az európai jogi... Jó, csak azért az nem vártana, hogyha kiderül, hogy ez a levél megvan -e, hiszen ebben egyébként azon benne, hogy egy évvel ezelőtt a média tanács egyértelművé tette azt, hogy az automatikus meghaszabítás nem következik be. De nem, nem tegyen már egyen, hát ez nevetséges, ez, a, ez természetesen beletartozik a csúsztatásokat. Ha ez így lenne, akkor mi nem azt írta nekünk, hogy Beadhatjuk ugyan a kéremet, de mi már tudjuk, hogy nem fogjuk megadni, hiszen maguk kétszer az a szolgáltatási késedelembe estek a 18. század szöge. Hát ez gyakorlatilag hát, erről szól. Hát akkor, akkor azt gondolom, hogy ez csak egyszerűen az aljasságnak egy, mondjuk mondjam, egy korai fejezetét mutatja, meg ebben a történetben nincs jelentősége. Azt kérdezem tőled, hogy az a jogi harc, amit a szabadságáért folytat a klubrádió, az egyébként most véget ért-e? Nem, hát fett, hogy nem ért véget. Hát még a magyar jogrendben is van egy is szint, a kúriához felülviselheti kérelmet, vagy lehet benyújtani, természetesen benyújtjuk. Ez azonban azon nem segít, hogy 7-től már nem lehet a 92 9 -en minket hallgatni, ez minimum egy egy hónap, amíg eljutunk oda, hogy egyáltalán benyújthassuk, hiszen azt követően lehet megalkotni a jogorvoslati kérelmet, hogy készet szabtuk az ítéletet, az mondjuk készet múlva talán mondjuk, jó, akkor egy hetet még dolgozunk, hogy kettőt a, a jogorvoslati kérelmen, elment jó. A rádió hallgatói addigra már természetesen mindenki megtalálja a nem való hallgatás eszközét, mert akarnak minket továbbra is hallgatni. A jogi küzdelmünk ebben a kérdésben arról szól, hogy mutassuk be, hogy Magyarországon milyen szabályozás van, milyen jobb vannak, és hogyha a jogorvoslati kérelem sikertelen lenne, én azért megadom még az esélyét annak, hogy a kúria esetű tisztességi hoz, akkor az európai bíróságot fogunk természetesen fordulni, mert ennek a klubrádió messze túlmenő jelentősége van ennek az ügynek. Én, sos, én nem azt gondolom, hogy a klubrádió olyan pontos saját maga a nagyvilágban, hogy még az amerikai külügyminisztérium évtizeden belül már másodszor van aggódik és van felháborodban mindegyek érintő támadások iránt, hanem azért, mert a hanyatló nyugaton ott a, a média szabadsága az egyik leg érzékenyebb pont, ha úgy tetszik a szabadságnak, a demokráciának a legalapvetőbb pontja. Egyébként nálunk is így van a demokratákkal, mert 48-ban az első követelés éppen, hogy a sajtó szabadsága és a Jó, hát ugye Egy rádió esetében, hogyha a politika történeti jelentőségűvé válik, az nem minden szempontból szerencsés különös tekintettel arra, hogy ez nem jár együtt a hallgathatóságával. mekkora tragédia a klubrádió számára az, hogy az internetre kell tartósan vagy vonulnia. Én azt gondolom, hogy a, hát lehet, hogy, hogy egy paradoxonnak tűnik, amit mondok, de ez nem elsősorban a klubrádiónak tragédia, legalábbis így remélem, hanem ez Magyarországnak tragédia. És nem csak a megítélése miatt, hanem a, hanem a reális megítélése miatt. A, a jogállamiság lebontásának egy újabb fejezetét jelzi. Nem maga a klubrádió sorsa a jogállamiság lebontásának egy fejezete, de azért a, a, a, emiatt a fenetráns helyzet miatt a botrány mértéke, nem csak azért, nem csak a konkrét ügy miatt ilyen hanem azért, mert már a, a független szabad média világa az már lepusztult. Hát o, o, olyan vagyunk a média világában, mint a Badacsony, meg a, a, a, a amelyek ugye amelyek tanúhegyek nem ők nőttek nagyra, hanem körülöttek. Azt terült el nekem, a... hogy... Uh... Te egy dörzsölt, Pali vagy a szónak abban az értelmében, hogy az elmúlt évek jogilag és politikailag is felkülszültét Mennyiben leptéged, vagy mennyire lepett meg téged az, hogy a létező variánsok közül ez valósult meg, mert én, aki nem vagyok annyira dörzsölt, mint te egyetlen egyetlenegyokból, nem vagyok rádió tulajdonos, és nem is leszek, te pedig az vagy, azért az itteni világ sok szempontból valószínűsítette azt, hogy ez fog bekövetkezni. Hát nézd, a, a, a, nem bonyolódnék most vele abba, hogy ez dőső, vagy mi a ne szerintem egyébként, hogyha megállna a helyét, hogy én dőzsölt vagyok, akkor valószínűleg nem rádióra küldöttem volna el pénzem, ezért, ez most csak egy mellékszál a dolognak. Ne, nem tudom azt mondani, hogy, tehát nem azért lepett meg, ha meglepett egyáltalán, mert hogy amiért mondjuk általában meglepheti az ember. Bár lehet, hogy már mások is így vannak vele, mert én az első pillanattól kezdve úgy gondoltam, hogy ha ez a nemzeti együttműködés rendszer, és talán annak vezetője elgondolkodott a klubrádió sorsan, már pedig elgondolkodott, akkor azt mérlegelte, hogy saját magának mivel árt kevésbé. Akkor, hogyha kihúzza a klubrádiót a konnektorgól, vagy legalábbis ügyvélét ki tudja húzni, vagy hogyha engedi tovább. Oké, okay, de mit? De... Szerintem egy-hagy fejezem Én szerintem egy súlyosan, ő saját szempontjából súlyosan, súlyosan rossz döntést hozott, mert ha tavaly szeptemberben egyszerre meghosszabbítja a mi frekvenciánk a világ nem foglalkozik azzal, hogy a klubrádió működik tovább. De ennek a rendszernek a működésében mekkorát ugrott a tű a lemezen akkor, amikor egyébként az elvileg baráti ATV konglomerátum épp úgy ráindult erre a frekvenciára, mint ahogy egyébként a hosszabbítást kérte a klubrádió. Hát én, én úgy gondolom, hogy ezt mindenki maga mérlegelheti. Én De én most a te mérlegelésedet kérdezem. Nagyon mélyen fel vagyok háborodva ezen. E, e, pillanatban ezt nem enyhítette azt sem, hogy visszavonták a keresetet. Ugye őket is kizárták, és itt is keresetet nyújtottak be. Tehát részt vettek abban, hogy megakasztották azt a folyamatot, amiben a, a rádió frekvenciája végül is elhallgat. Azt gondolom az ő részvételük, hogy úgy egy kicsit elhományosította azt, hogy a másik konkurens pályázó az valójában. Nem egy igazi pályázó, mert esélye nincs arra, hogy megnyerje, Tehát egy megakasztó pályázó. Hát feltétlenül, hogy nem lesz csalás a frekvencia pályázat végső pírálatán. Tehát én e pillanatban nem látom azt, hogy, hogy ez egy bocsánat dolog lesz lenne, ha pedig nem az, akkor mindenki elgondolkodhat azon, hogy vajon miért tett ilyen lépést az ATV tulajdonosa. Az mekkora szakmai és emberi konfliktus volt, hogy végül is összesen egy ember vált annak az áldozatává, hogy nem felismerve a szituációt, azt gondolta, hogy ezen a hídon oda-vissza Ez mire irányul a kérdés? Hát, a kérdés, hogy, ez, ő... hát hogy, ez, hogy ez szakmailag, emberileg mennyiben viselt téged meg, hiszen egyébként ezt úgy feltételezte a másik konglomerátum, és egy olyan ember, aki egyébként mind a két helyen dolgozott, hogy ez egyébként így fenntartható, és miután én ugye akkor még abban a konglomerátumban dolgoztam, nem mondhatom el, mert diszkrétnek kell, hogy legyek, hogy ott erről milyen véleménye voltak, de egyebek között Gábor György és TGM tette egyértelművé, hogy addig ők nem fognak megszólalni az ATV-ben, vagy soha többé, mert hogy egyébként ezt a lépését meg tette az ATV, hogy, rá, e, tehát, hogy beadta a pályázatát a 92.9 frekvenciára. Igen, most ugye mi itt a klubrádióban úgy gondolom, hogy elég lazán és van, viszéljük meg azokat a helyzeteket, amikor munkatársaink jelzik, hogy mások is szeretnének valamit csinálni, dolgozni, pénzt keresni. Mi nem tudunk nagyon nagy fizetéseket adni sajnálatos módon ebben a Nemzeti együttműködés rendszeres sokat is segített, tehát ebben mi viszonylag lazán közelítik meg. És az a kolléga, akiről beszélt hát megszólalási vagy műsorvezetői feladatokat kapott az ATV-ben. És ahol nyilván többet keresünk, állunk, de mi ezt engedtük. Nálunk volt munkaviszonyban a illető. De amikor előállt az a helyzet, hogy itt, hát hogy mondjam, nehéz tüzésségi támadás van a plukrádió ellen, kiírnak egy pályázatot. Aki ezen a pályázaton elindul, az tulajdonképpen elindult, azt tulajdonképpen azt a cél tűzte ki maga elé, hogy részt vesz abban, hogy a rádiót meghozták a műsor lehetőségtől, elvegyék a klubrádiótól az ő megszokott frekvenciáját. Hát én nem gondolom, hogy, hogy nem, az a minimum, az az elvárás nem tartozik a minimumok közé, hogy aki elmegy, a, aki a konkurenciánál is dolgozik, az döntse el, hogy a merénylőknél dolgozik-e, vagy éppen a, a. Ebben nem, fogok vele, ebben nem fogok vele vitatkozni hozzá hozzátéve, hogy jelen pillanatban egyébként az ATV egyetlen munkatársáról se tudom, hogy munka közben, miközben riportot készített bárkivel, ezt egyébként magánmegjegyzésként szóvá tette, miközben nyilvánvaló, hogy ezt magánmegjegyzésként nem teti szóvá. Tehát amikor legutóbb Molnár Zsoltal beszélgetett Simon András, azért e tekintetben nagyon furcsa volt, mert a rendkívül jó formát futó Simon András azon egyetlen dologról nem feledkezett, meg, hogy miközben a klubrádió érdekében járt el, mégis egy olyan konglomerátum embereként vezetett műsort, amely intult a 92.9 frekvencián, de hát ezt az ellentmondást nehéz feloldani. Azt kérdezem tőled, hogy a rokonságban, e, e, tulajdonosi rokonságban lévő brit médiával van-e bármilyen viszonyod, illetőleg van-e bármi olyan mondandód, ami egyébként ebben a mostani helyzetben szükséges elmondani? Hát e pillanatban nincsen, 14%-os tulajdonostárs. Hát mondjuk az a kör, mert ott változott, hogy ki éppen a konkrétan a tulajdonos, mert nem maga a Béc média, hanem a magánszemély, de hát a dolgot, dolgot lényegét tekintve az, az most mindegy. Tehát valóban én, ha úgy tesz is 86%-ban birtoklom a klub rádiót működtető vállalkozást hogy úgy mondjam, mindenre elegendő, azt tudja a tulajdonostás is ezen, ezen most. Azt kérdezem, a... hogy melyik má, a másik frekvencián, amire indult a klubrádió azzal kapcsolatban, mikor annak az eljárási rendje, az hogy alakul? Milyen másik frekvencián indult a klubrádió? Csak a 92 9 ben érintett jelenleg? Hát jelenleg nincs más futó pályázat, igen. Hát kisebb frekvenciák még vannak a civil rádiótól, Elkobzott frekvenciát. A korábbi a frekvenciátok pályázat. az nem lett meghirdető? De az meg van hirdetve, de annak még nem, nem zárult le a, a pályázati időszak, az van, amikor március, valamelyikán van annak a beadási határideje. Ezen még gondolkodunk egyébként. Az ugyanilyen feltételek az... mellett van, vagy ez kereskedelme? Hát, nem, az is közösségi. Ne bonyolódjunk bele, de annak idején, amikor mi javasoltunk a tízes évek elején, Közösségi legyen, mi felháborodott a tanács, most pedig közösséginek írja ki, hogy ki a félzott személyek ki fogja megnyerni, erre lehet találkozni. Eltekinteni, gondolkodunk egy kicsit, ám azért egy pályázati feltételt, ami törvényi hivatkozás, hadd említsek meg. előírja a pályázat, hogy annak, aki pályázik, annak el kell különítenie az üzleti területen lévő három havi költségének a fedezetét. Ez konkrétan a klubrádió esetében nagyjából 80 millió forint. Tehát abból a gazdálkodásból, ami most benne vagy, amiben most benne vagyunk, el kellett el kellene tudomítani 80 millió forintot, ahhoz egész a pályázati folyamat alatt nem lehet hozzányúlni, mert ők megkizárnak. meg ez a pályázati folyamat lehet egy-másfél, két éves is. Tehát ez alatt a 80 millió a javaslatot akkor, amikor az előzetes felhívás a 95.3 hogy talán miután a két frekvenciát nem nyerheti el egy időileg senki, hiszen egy közvetben csak egy frekvenciája lehet, hogy talán legyen elegendő egy egy való három havi költségnek az árulása, mire megkaptuk a lakonikus úgynevezett jogszerű választ, hogy ez teljesen külön jogi eljárás, külön kell vagyis egy újabb diszkriminációval van dolgunk, mert az, akinek annyi pénze van, például mondjuk állami támogatásból, hogy akár két, két párhuzamosan futó pályázaton is részt vehet, az részt tud venni, akinek meg nincs ennyi pénze, hanem csak egynyi pénze van, már pedig ennyire van maximum szükség a működéshez, az nem tud részt venni rajta. Áll a meghívásom a jövő hétre, amikor azt mondtad, hogy lehetséges, hogy eljössz ide, Egyben azt kérdezem tőled, hogy őszintén sajnálom, de hát ezt naponta utoljára ma reggel hallottam saját hangomat, hogy ez történik a klubrádióval. Nem beszélve, hogy az, hogy a klubrádióval permanensen ez van, hogy, hogy finanszírozási lehetetlensége van, hogy a jogszabályok következtében a frekvencia használata az permanensen, amikor egyébként aktuálisá válik a hosszabbítás vagy a frekvenciához való jutás, ez ebben jár együtt. Ennek az idegörlő e, jellegéhez, ha másért nem, hát arról itt nagyon tudok e, szorítani, mert hát e, hozzám igen közel álló emberek dolgoznak nálad, hogy közül csak egyetlen egyemet említsek a Naiman Gábort, és látom rajta azt, hogy ez milyen hatással van rá. Mégis anélkül, hogy időjárás jelentő csinálnék belőle mondánál nekem egy közeljövőre való jelentést, ami a klubrádió mondjuk augusztus 31 ig terjedő sorsát illeti, amit te most feltételez -e? hát, hogy nem természetesen. Azért azt tegyem hozzá, hogy ezeken a bajokon kívül megjelent mi a másba is, mert keselyük köröznek a testünk szület. Most sokan azt gondolják, hogy végre sikerült kivégezni a klubrádiót, és ezért vannak olyan korábban barátinak kételezett, felkételezett szereplői a médiavilágnak, akik most arra tesznek kísérletet, hogy fontos embereinket megpróbálják sokkal magasabb fizetés ígérve elcsábítani valami nem létezőbe, vagy alig létezőbe. Ez úgy gondolom békeidőben teljesen rendben, hogy különböző helyeken dolgoznak emberek. Megszeri. ebben az esetben ez, hogy úgy mondjam, betestási... Ennél konkrétabban akarsz mondani, vagy nem? Nem akarok, mert hogyha befejezi ezt a kísérletét az, aki ebben kínös, akkor nem foglalkozom vele tovább. Ha még egy kísérlet eljut a szülembe, akkor nyilvánosságra fogom mondani, hogy ki és mivel próbálkozik. De tehát én úgy gondolom, mint annyi mindent ezt a mostani helyzetet is valahogy el fogjuk állítani. Hát azért, a tíz évvel ezelőtt képest mi még mindig fizetést tudunk adni, egy, volt egy dögtenő a tízes évek elején, azért tudunk fizetést adni, mert nagyon sokan hallgatnak minket, és fontosnak tartanak, és ezért pénzt adnak, ezerek adnak pénzt. Úgy gondolom, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy tudjanak minket tovább követni a, az interneten is, tehát különösen légyfontosságunk között a vaszig a fennmaradásunk, vagyis ha ők tovább fogják finanszírozni a klubrádiót, amit én több mint remé, remélek, akkor augusztusban is fog szólni a klubrádió. Hogy most esetleg közben visszanyerjük-e a jogtalanul elvett fekvenciát, vagy sem, azt mondhatnám úgy, egy másodlagos kérdés. Aztán rúd ennek, hogy említetted a jövő tavasz, és aztán leszállok rólad, és jövő héten visszaszállok rád, miközben nem képzellek egy lónak. Szóval, hogy a jövő tavasz, az nyilvánvalóan a parlamenti választásokkal, az országgyűlési választásokkal van összefüggésben. Ez most Arató András szóhasználatát tekintve, hogy került elő? Hát úgy gondolom, hogy az, hogy a, a klubrádió konkrétan ilyen helyzetben van, és még egy csomó, teljesen más területen való létezésben tudnánk hasonló helyzeteket felsorolni. Ha ezt fölismeri ennek az országnak a szavazópolgárainak a többsége, akkor azt fogja mondani, hogy ehhez képest változásra van szükség. Ha eljön a jövő tavasz, lezajlanak a választások, annak ugye az egyik úgy, hogy a pillanatban már csak kétféle eredménye lehetséges. A boldog rendszerváltási időzben sokféle most Most már csak kétféle van. Vagy a hatalmon lévő nyernek, vagy az ellenzékben. Bármelyik is következzék be, az új helyzetet jelent, az nem azt jelenti, hogy bármit is be kell fejezni, hanem ahhoz az új helyzetet kell majd alkalmazkodni. Azt, hogy én mit szeretnék a két variáció közül, ez hadd maradjon, nagyon-nagyon mélyen titok. Jövő héten várlak téged, itt kellemes hétvégét kívánok, már amennyiben ilyen körülmények között létezik kellemes hétvége. Szia! szépen. Minden, Köszönöm, én és Önök Arató Andrást hallották. Maradt nagyjából húsz Marad percünk az akármire. 061-911-168 <tos> Köszönöm. Zene nélkül nem fognak maradni, ha önök nem telefonálnak, én nem fogok beszélni. 061-911-168 bármilyen témában. fantasztikus hallgatottság és nézettségi adatokat mondtak nekem tegnap, majd ma utána érdeklődöm, hogy ez hogy jött ki. Elvileg volna kinek betelefonálnia. Kellett ez mondanom. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Vekedviné vagyok. Uh, ahhoz szeretnék csak hozzászólni, hogy uh, mélységesen felháborított engem már annak idején, és mikor először hallottam, hogy a az ATV pályázatot nyújtott be. Én csak azt szeretném mondani, hogy jó pár hónappal ezelőtt, mikor egy nagyon rövid híradásba közölték, hogy az ATV is elnyert a kormánytól, ha jól emlékszem, három milliárd vagy három millió forintot, nem mindegy, de már akkor meg, szöget vert a fejembe, hogy ugyan vajon mi lesz ennek a háttere? Hát erre azért nem gondoltam. Én azt gondolom, hogy olyan dolgokat köt össze, amelyek nehezen összeköthetők emlékezet. Gondoltam, hogy bocsánat szavába vág, gondoltam, hogy nem fog ez önnek tetszeni. De sajnos. Elnézést, Magyarországon... Ez nem, te, nem tetszik, vagy nem tetszik kérdés, tehát azért azt nem gondolhatja rólam, hogy én annak idején, az ATV-ben ennek nem érdeklődtem, utána legfeljebb nem beszéltem róla, már ne haragudjon, Itt nem arról van szó, hogy nekem mi tetszik, és mi nem tetszik. Keressem még egy olyan szereplőjét egyébként a médiának, aki egyébként ősorsontóan olyan kérdéseket tesz föl, amely a saját egzisztenciáját kezdi, ki már szíves elnézést kérek. Tehát azért kétszer én gondolja nem, meg, hogy én, mivel én, vádol meg engem. Én nem vádoltam. Én egy percig nem hát Csak azt gondoltam. mondta, hogy, hogy nekem mi fog tetszeni, és nekem, nekem ez nem, nem az a kérdés, hogy tetszik-e, vagy nem tetszik. Az egyébként, hogy valaki vagy adott esetben a gyülekezet kap-e valamilyen állami támogatást, és azt követően mm. Ezzel összefüggésben, vagy ettől teljesen összefüggésben, vagy ezzel egyetlen nem összefüggésben e, indul -e egy pályázaton, ezt ön összefüggésbe hozta, én meg azt mondtam, hogy a kettők között én nem gondolnám, e, vagy legalábbis önnek ki kéne tudni mutatni, hogy egy adott esetben való állami támogatás, amely egyébként más vonatkozású. Tehát a, gyülekezeti, a hitéleti tevékenységre vonatkozik, az mennyiben biztatás arra, hogy induljon egy olyan frekvenciára, ami egyébként szakmaetikai kérdés, és semmi közre nincs a hit gyülekezethez. Igen, csak sajnos ez az ország, ez, ez már eljutott egy olyan fotral. Igen, de, de az részébe, ország és az, az a... ATV, az két különböző dolog, ezeket ne keverjük. Jó, hát nézze, ön egy riporter, so, sokkal jobban ki tudja magát fejezni, mint én egy egyszerű halandó. Én nem tudok annyira pontosan és annyira sofisztikáltan fogalmazni, de... de a tényszerűség hát az... az elég. senkit nem... és senkit nem... és senkit nem... Sajnos a, a tényekre nem tudunk rálátni, meg nem tudjuk meg nagyon sok szempontból, hogy, hogy mi mögött mi áll. Mert egy, egyszerűen már olyan, olyan média ö, környezet van, most ezt mindegy, hogy internetes vagy, vagy rádió vagy bármi, hogy nem tud az ember már ö, a tényekre összpontosítani, és azt meg tudni, mert, mert nem, teljesen ítárt ebbe a környezetbe. Ebben nem vitatkozom önnel, de ez ma már hazai jelenség, és nem az egyes műsorszolgáltatókra vonatkozik. Ha valamivel megpróbálok élen járni, ez az. Hát egy, nem véletlenül hallgatom én is önt. De egy önállóság permanensen. Jel. Permanensen küzdő rádió, mint amilyen a klubrádió, önmagában ettől a küzdelemtől egyfolytában deformálódik az, hogy Magyarországon gyakorlatilag 1990-es évek legelejétől permanens média háború van, ebbe csak belebolondulni lehet, műsorszolgáltatóként így, hallgatóként nézőként, olvasóként pedig úgy. Így van. Így van. Ezt úgy, ahogy van, megette ham a politika, és ebből már jól kijönni senki sem tud. Ha visszakapja a frekvenciáját a klubrádió, akkor is egy deformált klubrádió fogja visszakapni. Hát igen. Nem lehet egyébként egyszerre objektíven tájékoztatni és szabadságharcot folytatni. Nem lehet. Egyébként ez az életünk más területén is így van. Ez az, amivel egy tízes skálán tízesre él vissza a politika, és azt tudom önnek mondani, hogy lehet, hogy a Fidesz az tízes, de korábban az MSP vagy az SDS sem volt a Deáknél Vásznánál hétnél alacsonyabb. Igen. Valahogy mindenki szereti, hogyha a tükör róla jókat mond, függetle attól, hogy a párt neve ezzel kezdődik, emmel vagy ezzel. Igen. És ezt az utcán megvívni nem lehet. Nem akartam magamra haragítani, köszönöm szépen, a hívod. De hogy haragít, okay. egyáltalán. nem van. Ha beleláthatnának a tegnapi napomba, hát akkor például egy ilyen telefont biztos nem kellett volna lebonyolítanom. De hála, jó Istennek nem láttak bele a tegnapi napomba. Én se láttam volna bele, én se láttam bele szívesen. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Tiszteltet szeretném kérdezni. Még Filippo úr előtt szerettem volna betelefonálni, csak azt a jött Filippo úr. Örömömre. Ennek a szélső jobboldali pártnak a képviselője miért kap önnél ennyi megszólalási lehetőséget? Elnézés, betelefonált és ide bárki betelefonálhat. Az pedig, hogy önnek nem sikerült elérnie a 168 óra Facebook oldalát, mint a másikon, arra csak azt tudom mondani, hogy normális közegben ön se tud a bűzt árasztani, mint a saját közegében. Vámosul! Hagyjon meg, hogy Az, Hogy jön De ur... ide? Nem vámosul én vámos Sándor vagyok. Azért mondom, de, de, de, de, de, de, de, Sándor, akivel én nem beszélgetek. magának jobá, jogában a hallgatni. Nagy Attila pedig nincs a kedvemre, a ke kedvemre, a keblemre borulva. Minimálisan se. Betelefonál, és elmondja azt, amit gondol a világról. Olyan terjedelemben, ahogy tapasztalhatta. A vége zenébe lett folytva. Azt nem tudom, észrevette. Azt pedig, hogy ön fasiszta -e vagy sem, azt én honnan tudjam. Lehet, hogy ön is fasiszta, és lehet, hogy Nagy Attila meg nem fasiszta. Hangrasszizmussal. Én nem foglalkozom, hangrasszist az legyen maga, hogy én hogy utálom magát. De mindent meg is tette érdekében, szóval jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, Szűnyi Zsolt vagyok. <gül> De... Lennyelem lenyelem. Igen, igen, nyugodtan egyen meg a banán közben. Annyit elmondanék, hogy most ahogy hallgattam a Klubrádió elnökét, Ö, eszembe jutott az, amikor decemberben ö, ö, erről kérdezett, hogy nekem mi a véleményem, hogy megkapják-e, vagy nem. Emlékszik talán rá. És Halló? Figyelnek. Ja, csak már nem hallottam. Szóval, ö, ö, arra akkor, amíg ugye akkor nem volt idő arra, hogy, hogy ezt megindokoljam, hogy miért gondolom azt, hogy valószínűleg nem fogják megkapni, mert most is visszaigazolt Arato András azzal, hogy hát most mondok egy számot, mit tudom egy 10 forintért nem perel az ember. Szóval egy, egy ilyen idegen környezetben 5 forintért is perelek. Pláne tudva azt, hogy hogy már akkor is olyan nehezen szerezték meg ezt a frekvenciát. Ebben vitatkoznom kell önnel. az a történet, amit elmondott Arató András, az, az összes médiaszolgáltatomnál jellemző volt, olyan körülményeket teremt a jogszabály, hogy gyakorlatilag a rádiók alkalmatlanok arra, hogy ezeket a szabályokat betartsák. Ezek olyan egyéni határozatok, amelyek a magyar zene arányára, a fűszálak arányára most túloztam, vonatkoznak. Ezek 20-30-50 ezer forintos tételek, amelyeket a rádiók kifizetnek, amelyek tisztában vannak azzal, hogy ezt tényleg elkövették. Ez egyébként egy olyan piszlicsári dolog, de ez így volt az ORTT idejében, ez nem, ez nem újdonság. Az, hogy Igen, ezeket tudom, én is megéltem De az, hogy ezt egyébként peresítsék, az olyan ügyvédi költséggel jár, hogy annak a többszöröse arról nem beszélve, hogy tételezzük föl, hogy ezeket megfelebezik, de hát nem nyerhetik meg. Itt valójában arról van szó, hogy valami olyasmit hiányol. A médiahatóság, ez a sapka van rajta, az a baj, ha nincs rajta. Van. Itt nem arról van szó, hogy a, a fellebezést hiányolják, hanem olyan piszlicsári maga a jogszabály, hogy ilyen módon el lehet járni. Ha megfellebeznék, a bíróság nem adna igazat a műsorszolgáltatónak, hiszen ezeket elkövette. Magyarul akkor meg elítélő határozat születne, és azt lehetne szembevetni a műsorszolgáltatóval, tehát gyakorlatilag ugyanaz a végkimenet. Ami pedig Vámos Sándor megítélését illeti, csak azok számára akik nem értenék, tehát ezért én ritkán szoktam azt mondani, hogy valakit utálok, és ez meg nem volt egy szép kifejezés, bár igazságtartalma az volt. Van egy Facebook csoport, nem tudom mi a neve, különböző neveken léteznek, és gyakorlatilag az én műsoromon kotlanak valami olyan módon, ami ma nem vagyok annyira ékes szóló, hogy ezt hosszan tudnám elemezni. Minden esetre mindenben csak kifogást keresnek, olyan, mint hogyha egyébként engem azért hallgatnának, hogy hogyan lehetne engem a föld felszínéről eltüntetni. Feltesznek egymásnak olyan a műsorommal és velem kapcsolatos kérdéseket, amiket ha én tőlem megkérdezik, akkor válaszolok, de ők egymás között beszélnek erről, a lehető legnagyobb rossz indulattal. Fogalmam nincs, hogy mi tartja őket össze. A Facebook természetrajzáról már korábban volt szó, és ennek Vámos Sándor Korábban küzdöttem velük Azért küzdöttem, mert azt próbáltam elérni, hogy amiről ők beszélgetnek, az kerüljön napvilágra. Ők engem kioktattak arról, hogy én nem értem a Facebookot, holott ennek nem a Facebookhoz van köze, hanem ahhoz van köze, hogy ők valójában egy alternatív valóságot hoztak létre, és miután én alapvetően tájékoztatni szeretnék embereket, az lehetséges, hogy jól teszem, vagy rosszul, de alternatív valóságot nem akarok teremteni. Az ő alternatív valóságok, amire ráadásul én személyesen belelettem vonva, olyan mértékben kihozott a sodromból, hát és láttam egy kövér-néger eh, fogszabályozós kisfiút, és hát sok minden vagyok, de kövér-néger fogszabályozós kisfiú. Nem is próbáltam elmagyarázni, hogy én milyen vagyok, de ez őket kurvára nem érdekelte. És eljött az a pillanat, amikor hagytam őket, tehát elengedtem őket. Nem volt könnyű. Tehát amikor az ATV-ből elhangzott az, hogy engem a Facebookozók szeretnek-e vagy nem szeretnek, akkor kérdeztem Némeszinát, hogy eddig erről nem volt, hogy ez is szempontrendszer, de hát akkor valami indokot még kellett mondani. Most a gesztikulálásom többet mond, mint a szavaim. Gyakorlatilag ettől a közektől elváltam. Ma már őket nem követem. Nincs is miért. Ugye azért követtem őket, mert én minden közeget azért követtek. Hát, hogyha ad valami információt nekem a világról, amit egyébként nem hagyhatok ki, szeretnek, nem szeretnek, közömbös. Egy, egy olyan személy is, aki egyébként engem ki nem állhat, származhat tőle olyan információ, amit hasznos lesz önökkel megosztani. Ilyen nem történt, ezért elköszöntem tőlük a szót, értelmében létrejött ez a 168 órás együtt. Működés. lett annak egy Facebook oldala, másodperceken belül feltűntek ott, mert hát ugye megérték azt, hogy a saját csoportjuk elvesztette a jelentőségét, mert imáron egy másik közben írtak be az emberek, megpróbálták itt ugyanazt a tevékenységet elkövetni, mint amit egyébként a saját Facebook oldalon elkövettek, itt nekik egy tízes skálán ez kettesre vagy hármasra sikerült ennek következtében, E, Miután ugyanazt a mérgezést csinálnák ma, e, mint korábban csinálták a saját kis szobájukban, ha tetszik, vécéjükben, de ez egy sokkal nagyobb fürdőszoba, ez a 168 óra, mint ami nekik van, hála jó Istennek. Itt eloszlanak a szagok, ennek következtében e, csak tapasztaltam, hogy vámos vagy darvasúrak itt vannak, jelentőségű tízes skálán egyes, de az, hogy itt egyébként szóhoz jussanak, na, hát azt nem. Tehát köszönöm szépen! Csak, hogy elmagyarázzam önöknek, hogy mire vonatkozott ez az utálom, ami nem volt egy szép mondat, de Vámos Sándor egy olyan embernek a megjelenése az én szememben, akitől fizikailag értúzom. aminek csak ha a nyomát felfedezném magamat akkor vimmel sikálnám a testemet. Nu egy Remélem érthető voltam, soha többet nem szeretnék ilyen magyarázattal szolgálni. A legközelebb betelefonál, és én azt mondom, hogy akkor tegyék hozzá azt a szúzatot, amit az előbbit önökhöz intéztem. először visszatérve az előző szózathoz legközelebb nem leszek megengedő mert hogy ez az egész nem történt volna meg hogyha egyből megszakítom a vonalat Vámos Sándor utoljára beszélt ebben a műsorban 061 168 senki többet? Akkor Móka, Miki tára befejezi a már a vonatkozó tevékenységét, ha nincs további érdeklődő. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, is. Hogyha nem ez volt az utolsó műsor, hunóz, akkor hétfőn találkozunk, három gyert -hét környékén. Óvatosan közlekedjenek, akik szeretik a hideget, azok most aztán kitombolhatják magukat, mert hideg van, mint a frászkúnyhó. Minden nap azért ülök ide, hogy tájékozottabbak legyenek, hogy minden nap azért ülök ide, hogy szebb legyen a világ. Ez néha lehetséges, hogy nem így tűnik. Az elmúlt percek nem a legemelkedettebb percek voltak, de hát nem emelkedett percekben is tehet a világ előrehaladásaival, amit az ember vagy sem. Távolétemben dörö, kisdkiser. fialajanos, kukac, gmail.com Még hallgatok 5 másodpercig, hát ha valaki akar telefonálni, ha nem, akkor 9 óra megvárom, még három perc lesz. <kül> Megnézem még itt a Híreket Hát 1860 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhúnyt 99 beteg. nézék lehet nemzeti konzultációt tartani. Lehet különböző tévés rádioműsorokban szavazást rendezni az ügyben, hogy nyissanak-e vagy sem. Ez az 1860 és ez a 99, ez nem hangzik jól. És ma erről egyáltalán egy szót nem beszéltünk. Mind arról, ami az életünket itt tízes skálán, hát minimum kilencesre befolyásolja. Ha másért nem például a szűrővizsgálatok elmulasztása okán, amelyek aztán később ki tudja, milyen komplikációval járnak, kívánom, ne járjanak. Legyenek egészségesek, boldogok és szerencsések ebben a sorrendben. Viszont hallásom.